Välkomna till ännu ett toppen avsnitt av Sveriges gladaste podcast Game Over med mig Mabaya och mig Ultrafejl. Idag är vi här igen i studion och idag är det lite speciellt då. Det är en lite speciellt då. För vi har ju faktiskt fyllt ett år. Vi har fyllt ett år. Ja det är helt otroligt. Vi har gjort den här podcasten i ett år nu. Ja vi har alltså släppt det här alltså 40. 44:e 44:e avsnittet. Helt otroligt att vi har gjort så här många avsnitt. Det är helt sjukt. Helt otroligt att folk fortfarande lyssnar på oss. Ja. <laughs> en annan sak som jag tycker är lite lite häftigt är att under ett år så har vi bara missat åtta avsnitt. Det är också väldigt strängt. Ja men. Jajamän. Det är, ja, det tycker jag. Cred till oss. <laughs> Får vi klappa oss bak. Jajamänsan. <laughs> ja, nej men det är ju jättekul och ja. det är ju faktiskt så att uh, i början av våran podcast ja. så pratade vi om ett spel. Ja. Ja precis. Som faktiskt firar ett år. Ja, som också kommer fira ett år nu. Ja. Eller snarare har firat ett år. Alltså? Ja, för det släpptes 19 mars 2018. Ja. Ja. Ja. Eh ja. och det är ju faktiskt Sea of Thieves vi pratar om nu. Precis. Så så vi känner ju lite att vi måste ju vi måste ju prata om Sirius. Det måste vi göra. Det var någonting som vi pratade om i nästan varje avsnitt i början ja. eftersom vi hade så mycket roliga och bra upplevelser med det. Ja. Precis. Och grejen är att de har ju fått väldigt mycket skräp mot sig. Mm, en väldigt mycket kritik mot uh, liksom content. Ja, för lite content och såna här grejer. Eh uh, och för er som inte har varit med och lyssnat uh, från början. Mm. Så är Sea of Thieves ett spel skapat av Rare. Som är ett 100% open world sandbox-spel. Ja. Ja. Där du är en pirat. Mm. Antingen solo eller duo, trio eller fyra. Ja. Ja. Som man kan spela ihop då. Och åka runt och leta skatter. Och göra bounties och merchant quests. Och massa sådana här roliga saker. Det är man. Och även attackera andra spelare som är pirater med skatter och dylikt. Precis. Precis. Nej, i princip grunden av C.O. Thieves. Det är stort sett det. Ja, och folk tyckte ju att nej, det är ju alldeles för lite content. Vi kan inte ha fantasi och hitta på egna saker i ett sandboxspel. Nej. Och därav fick det väldigt mycket skräp samtidigt som vi då pratade jättegott om det ja. för vi hade jätteroligt i det här sandboxspelet. Jo, alltså det var det var ju så fantastiskt kul. Vi vi vi hade ju en liten en liten crew på lite folk. Ja, liksom hoppar in och ut i bland annat, men bland annat du och jag och Mikey, det ja. som vi brukar prata om, bara en britt. Eh. Och vi vi detta det kommer ju samtidigt som jag var arbetslös så att vi hade ju mycket tid att spela det tillsammans. Ja, precis. Så det var ju det var ju så, det var ju väldigt käckt på det på det sättet. Ja. Och grejen är att det är ju kartongigrafik som vi älskar, ja, som amen. alla alla lyssnare vet. Ja, ja men. Och Alltså det fast när var så lite content i spelet så kunde jag bara liksom hoppa in solo på en båt mm. och inte göra någonting överhuvudtaget i spelet förutom att bara segla runt och titta och göra häftiga moves med med med båtar och dylikt. Mm. Och det är alltså jätteharmoniskt och avslappnande för mig. Mm. Så så jag njuter ju bara av vad i spelet och inte göra någonting. Ja ja, alltså man kunde ju man kunde ju bara åka runt i det här spelet och sen titta ut på på natthimlen som speglar sig mot havet och bara typ jag wow. Ja, och precis. Ta en, en print screen av det som bakgrundsbild, bakgrundsbild. Ja, det är <laughs> liksom. Brutalt snyggt. Ja. Men som sagt, det här med då för lite content. Mm. Nu är ju spelet ett år. Spelet är ett år. Ja, och vad har då hänt? Ja, precis som de har lovat, eh, lovade redan då och hade en roadmap på hela året som skulle vara. De har som de faktiskt har fullt. Faktiskt har fullt. Ja, men så grejen är att de la ju in då kraken. Ja. Eh för att eh, det skulle hända lite mer saker. Det fanns någonting som heter Skeleton Forge som faktiskt som ja. massa skelett crews blandar en en av de roligaste sakerna att göra. Ja, precis. Eh och de attackerar du döda dödar massa och sen dödar du bossar och sen får du massa skatter. Ja, och sen så får du försöka ta dig därifrån eftersom det Ja, för det, det finns ju andra pirater. spelare som är pirater som, som försöker stoppa dig och ta det, dina skatter. Som hoppas på att eh, ja men nu har de tagit hand om alla sklätt, nu sticker vi dit och tar alla skatter. Ja. Inte för att vi har gjort något sånt. Nej, det skulle vi <laughs> hela tiden. Eh <laughs> uh, men i alla fall så det var ju en rolig grej som redan fanns då. Mm. Uh, de två kraken och skelettet Fortress. Och sen de klassiska Gold Horde, Order of the Souls och Merchant Alliance. Ja, de tre som man får ja, uppdragen från. Ja, de vi nämnde då från. att skattejägare, Bounties eller Merchant Quest. Då. Precis. Det var ju vad som fanns innan. Och så fanns i båtmässigt fanns det en Shloop som är tvåplay i båten eller solo-båten. Ja. Yeah. Och så fanns Galleon som är fyraplay i båten. Ja. Yeah. Mm. Det som har hänt nu då det är att folk gnällde att Kraken kommer upp för sällan. Ja. Yeah. Ja. Eh, och att man ville ha en uh, tremannabåt också. Ja. Ja, så vi har faktiskt fått Brigantine som är en treplayerbåt. Ja. Och är min absoluta favoritbåt nu. Ja, Den det... är fantastisk rolig. Jag kunde nästan gissa på det för att det uh, har någonting emellan uh, slop, uh, slopen och uh, det stora skeppet. Ja, galjonen. Ingen ja, precis. Det det, det det det känns som att det det känns som att det det Passa dig väl. Ja, och det roliga är att jag kan nästan man, manövrera brigantinen lika bra som jag manövrerar sloppen solo. Ja. Vilket också gör det extra roligt för jag kan åka runt med jättebåt själv. Ja. Precis. precis. <laughs> Fantastiskt. Så det är ju en jätterolig grej som har kommit. Mm. Sen har de då även lagt in Megalodon. Ja. Som är en gigantisk haj som ja. även attackerar båtar och dylikt. Jajamänsan. Och då dan är så elakt så han till och med liksom hugger tag i sidan på båten och bitar fast och äh, dan är hemsk. Ja, det låter så. Ja. Och sen har vi även då skeleton ships. Ja, precis. Det, det pratar man om om man ska referera in, ja. Ja, och det är ju alltså typ liknande spökskepp eller skelettskepp eller vad man vill kalla det då som mm. dyker upp likt tänkte jag Pirates of the Caribbean eh uh, vad heter han? Uh, Fisk. David Jones. David Jones. Ja, ja du vet när han kommer upp ur vattnet utan att du har sett honom och så uh. och bara flashar upp och skvätter så jädra coolt när de kommer upp. Ja okej. Okay. Och de är så elaka och bara totalbombardering och grejer. Uh. <laughs> och de här grejerna så Kraken. Megalodon, skeleton ships, de dyker upp och attackerar dig när du har skatter. Mm. För att stoppa dig. Ah. Ja, för att du ska inte ta dig någonstans med dina skatter och få pengar. Nej. Eh, uh, och det roliga är då att du kan ju försöka rymma, segla segla iväg. Ja. Och det det går. Mm, absolut. Jävlar. Och du kan slåss mot dem. Ja. Slåss du mot någon av de här tre och vinner mm. så får du självklart massa roliga skatter. Självklart. Ännu bättre. Ja. <laughs> och sen då Eh uh, det här skelettet om Fortress som yeah. som som allt jag funnit mm. det har ju en ett mönn av en jättestor dödskalle över fortet för att visa att här är det aktiva fortet där man kan gå och slåss och sånt. Ja. Yeah. Det finns även en som båt nu. Jaha. I i himlen ja. ibland. Ja. Det är inte samma som de här som dyker upp jämte de som kraken och, och hajen och såna här saker. Nej. Utan när du hokar dit så är det en uh, vad heter den när det när, när man har en helflottad en armada? Ja, ja, precis. Du slåss mot en Armada. Åh, oh, Jesus Christ. Vilket är helt fantastiskt för jag och Mikey. Mm. Vad in och spela det? Mm. Eh mm, mm. uh, och och slåss mot skeleton ships och så hade jättekul. Vi plockar ju ner skeleton vi vi, vi kör alltså över skeleton ships and men loop okay. utan problem. Vi har blivit så pass duktiga på att ta ner dem. Ja, ja. Och åh, oh, det måste jag säga innan jag fortsätter också. Ja, De har ja. ju även lagt in nya kanonkulor. Ja just det. Ja. Massa specialkanonkulor mm. Mm. som till exempel sänker segel eller höjer upp seglen så du inte kan fortsätta segla, ja. sänker ditt ankare, gör hela crew fulla. <laughs> Över hela crew skäll eh vad heter det kanonkuler och planker och bananer från motståndaren och massa såna där elakheter nu då. Och det skjuter ju självklart skeleton shipsen också självklart. Ja. <laughs> så om vi fortsätter då. Ja. Så vi hade ju jättekul med de här chippen. Ja. Och sen kom Mr. Cheese. Ja. Och så tänkte vi att ja, vi måste ju visa honom det här. Ja. Så vi liksom letar ju men vi hittar ingen och sen kom målnet upp. Ja. Och då tänkte vi ja men det det måste ju vara samma. Ja, precis. Ja, så vi ja. åkte ju dit. <laughs> Gjorde vi. Och där fick vi poppa det upp. Du vet Davy Jones-varianten, mm. men två stycken galleons med typ 20 skelett per båt upp på vardera sida av vår lilla brigatin. Oj. Vi skrek. Äh. <laughs> vi bara, what? <laughs> vi skulle ju bara slåss mot ett litet skepp. Mm. Så vi slogs. Vi mm. slogs febriilt. Jag styrde skeppet, eh Mikey och Mr. Cheese turades om att hoppa uppe på motståndarnas skepp och sånt när jag kom tillräckligt nära och sånt och så sprang vi och turades om med kanoner och dylikt. Ja. Och när vi äntligen efter mycket om och män lyckas ta ner de här två skeppen kom det tre nya. Så <laughs> vi också var tvungna att slåss mot. Oj. Och det är inte så här att du har massa väntetid och grejer. Nej nej. För att Alla skeppen du förstör släpper ju skatter. Ja. Och de vill ju du ha. Jajamän. Men är det tre andra skepp som attackerar dig, har du tid att släppa ankare för att försöka fiska upp de här skatterna? Nej. Nej, så till exempel så hoppar ju Mr. Cheese i vattnet och fick tag i en låda med te han simmade och krig med och försökte komma upp på båten igen så där. Nej, fantastiskt roligt mm. är det. Och vi lyckades nästan klara hela Mm. Vi dog inte, men vi var så vi vi fick slut på alla våra kanonkuler, alla våra planker och sånt där så vi kunde inte reparera och fortsätta slåss. Nej, precis. Så istället då så flydde vi med de skatter vi hade fått tag i och vilket var väldigt mycket. Ja, ja, ja. Så det var ju fantastiskt roligt och det var ju fortfarande värta. Ja, ja, ja. Och sen har ju även då de spelarna klagat på att Skeleton Ships, Megalodon och Kraken och de här grejerna poppar upp för sällan. Ja. Ja. Så då måste ju även fixa det. Ja, okej. Okay. Så då kommer du har alltid någonting att göra i det här spelet nu. Ja. Det det är helt fantastiskt. Du har alltid någonting att fly ifrån. Ja, eller fightas. <laughs> eller fightas. Om man är som jag och Mikey så... så så flyr man inte. Nej, nej. Nej. Herregud. Här stannar vi och slåss vissa ja. så bestämmer. Ja, ja men så. Vi ska bli vi ska bli the Pirate King. Ja, ja men. Och ja. Det är ju det är ju själva falgheterna då. Mm. Men det är ju inte det enda de har uppdaterat. Nej. utan de har ju lagt in lite andra roliga saker. Det finns mycket mer cosmetics nu. Ja. Vilket jag älskar. Ja, det det jag jag har faktiskt inte kommit in i spelet igen. Jag skulle spela åt mig här om så här sistens, men Ja, just det, då fick ju problem installationen. Ja, mitt, mitt mitt Windows bestämde sig för att först liksom hade jag fått färdig installationen, sen så var den borta och sen så kunde jag inte påstarta installationen igen. Så jätteskumt. att det var jätteskumt. Det var jätteskumt. Och sen helt plötsligt så kunde jag starta installationen och då gick det gick jättebra är Xbox till Windows 10 som är lite krånglig ibland. Ja. Men det har ju vi faktiskt rapporterat att de arbetar med det. Ja ja men så. Inte speciellt spek City of Thieves, men nej, de nej, arbetar nej. med sin Xbox launcher i Windows 10. Precis, precis. Och det det ska bli spännande att se hur de gör det. Eh men jag har ju inte spelat det som sagt. Eh men jag har ju hört saker. Ja. Eh så att men det är en sån sak som verkligen får mig att bli liksom, åh oh, nu måste jag in och Leka måste jag måste in och leka igen för att ja, cosmetics framförallt är ju någonting som som jag jättegärna vill vill ha mer av. Ja, ju mer. Eh, framförallt så vill man vill jag ju ha mina båtfärger och sånt som Ja, du det har ju kommit mycket häftigare saker som vi skulle kolla jag på precis. Som jag vill kolla på så att Nu har ju äh, de även lagt in då så att vi kan inte bara byta segel och eh uh, ornament fram och mm. färgen på haulen. Okej. Okay. Utan nu kan vi även byta kanonerna, vi kan byta ratten, ah. vi kan byta ankaret som man vevar upp och såna där grejer till olika designer och sånt. Nice. Alltså du du har mycket mer nu. Coolt, häftigt. Ja, och sen då så har ju Devil's Roar kommit. Ja. Ah. Som är en helt ny karta. Precis. Du de måste alltså en, om du åker så långt Ja, de måste jag ju tänka. Jag tror det är is. Ja, ja. Så här på ja, om jag försöker tänka då. Ja. Så långt is då kan komma så kommer du in i det nya området då Devil's Roar som är skitfarligt. <laughs> vi snackar alltså aktiva vulkaner och grejer. Ja, jämen. Som, som som som skjuter ut stora lavabollar och grejer som kan sänka ditt skepp. Mm. Och alltså vi vi vi vi, <laughs> vi pratar kokande vatten du inte kan simma i och såna ja. här saker för ja, du dör. Ja. Det är ju för varmt. Jämen. Ja, gejsrar och grejer som skjuter upp jättevatten och grejer på öarna och grejer. på på första ön jag jag var i land i det här nya området mm. du fick alltså springa allt vad du kunde och fort som hellskotta siksa mellan gejsarna för att de inte skulle ta dig och skjuta upp dig och döda dig mm. ashäftigt jättehäftigt ja på den ön hittade vi även och uh, heter det, en en stor uh, galjon ja med med en crew ja va full med bara piratlegender. Oj. Oh my god, inte kommit så långt än. Nej, nej, nej. Nej, så vi vart ju livrädda. Ja. Ja. Men eh en av dem kom och prata med oss och var jättetrevlig och bjöd in oss till en ny grej som har kommit. Ja. Som heter ja. Player Alliances. Ja, precis. Så nu kan man även bygga en allians och slåss ihop och dykaigt. Mm. Så de bjöd in oss till alliansen. Mm. Och det roliga då med alliansen, dels då så kan ju man hjälpas åt och jaga de här skeppen och armadan och forten och allt det här då. Yeah, Men när en båt i alliansen lämnar in skatter yeah. så får alla i alliansen pengar. Ja. Aha. Ja, så man tjänar jättemycket på att vara i en allians. Ja, ja. Mycket också då är fantastiskt roligt. Jo, det blir ju liksom lite incitament att skapa en allians med vad ska man säga? mindre spelare också sånt som sånt sån som inte såna som inte har liksom spelat lika mycket som inte är legender för att man vet att de kommer fortfarande mata in pengar medans vi spelar med dem tillsammans här. Och sen är det väldigt många av legenderna som vill ha upp andra spelare till legender också. Ja. Så många av legenderna är ju elaka eftersom det är piratlegender, ja, men det finns jättemånga jättesnälla. Ja, okej. Okay. Som till exempel nu finns det även möjligheten att byta flagga. Ja. Yeah. Så här, Jolly Roger, skepp ger uti och massa olika då. Ja, ja. Och så finns det en specifik flagga som gör att du syns på kartan, ja. som ett rött skepp. Och det visar att du är ute efter fight. Aha. Ja. Så är du inte sugen på fight, håll dig borta från de röda skeppen. Ja. Och vi stöter ju på två röda skepp på på en karta vi spelar, eller? Mm. Så vi vi var ju livrädda. Ja. Men en av de här jädarna jagar i Kappos <laughs> och bildar en allians. Jaha. Ja, de var we are friendly, we are friendly och vi bara nej. Nej, det <laughs> det är inte det, de flaggar så. Nej, <laughs> så vi försökte ju sticka. Ja ja. Men och klättrar man upp då i Birdnestet, ja. där uppe har du inställningar i allians. Ja, okej. Okay. Och då såg vi att ja, de har ju skickat inbjudan på allians. Mm. Så vi accepterar. Mm. Inga problem. Sen kom det andra röda ja. skäpet. Så vi kastar in dem i alliansen också. <laughs> alltså grejen är att på bara dan spelvändan som vi hade där mm. så drar jag in över 130.000 guld. Oj. Och du minns hur svårt det var att få tag i så mycket guld? Ja. Ja, precis. Har de högt priserna? Nej. Allians. Vi var fyra skepp i alliansen som hjälpte åt till slut. Huh. Så jag menar det det blir mycket pengar, de alla lämnar in saker relativt. Ja, men så det blir mycket pengar. Ja. Och det här nya området har ju massa nya saker. Mm. Massa alltså deras uh, cosmetics och sånt. Eh mm. jag till exempel köpte ett nytt peglig. Ja. Som då är Kraken inspirerat. What? Ja, så det ser ju skitcoolt ut. Det är så här lite lila med lite eh uh, vad heter det? blickfisk grejer runt ja, och så här åsäftigt. Ja. Och så finns ju det alltså hajinspirerade saker mm, och nej, ja, en massa coola saker där borta. Coolt, coolt. Så så nu så nu ser ju min uh, min pirat ser ju helt olika ut än vad han gjorde förr. Ja. Jag kör ju till och med, med bara överkropp utan kläder och okay. att de har lagt in massa häftiga tatueringar och grejer. Ooh. Och det tycker jag var mycket häftigare än hon tröja på mig. Ja ja, absolut. Så nej, alltså jag kan inget annat än att ännu en gång ett år senare ja. rekommenderar jag det här spelet igen och den här gången gör jag det ännu mer ja. för nu har det fan inte lack of content. Nej. Och det är inte det är inte slut med det heller. Nej, precis. För att de har ju de firar ju ett år också precis som vi sa här nu då. Ja, jo men. Och det är de firar de med att announcea att deras nya saker ska komma. Ja. En väldigt stor ny uppdatering precis som många av de här sakerna kom ju innan stora uppdateringen för Saken Shores. Ja, precis som släpptes för ett bra, bra tag sen. sen, nu. sen nu. Så nu kommer de med nya Golden Shores. Ja. Och den här uppdateringen kommer också komma med massa nya häftiga grejer. Till exempel såna här Megalodonsen som du pratade om tidigare och jag gissar på Kraken och andra såna här liksom varelser också kommer du nu kunna skjuta med harpunen från skeppen. Ja, det är ju skitkul vi ska få harpuner. Precis. Och och vi kommer också få du, du kommer kunna fiska. Ja. Eh, vilket också kommer bli lite häftigt. Åh ja. Och eh du kommer kunna göra eh, du, du kommer framförallt den stora stora uppdateringen är ju att de eh, introducerar ett story mode. Också. Ja, och Visst. det är ju faktiskt någonting fansen har längtat efter nu. Ja. Och nu ska vi få det 30 april tror jag det var va? Det var något sånt? Ja, amen. Nej men så. Så det, det är också någonting vi verkligen ser fram emot. Ja ja, jag är helt <går> jag, jag gick sönder när jag tittade på hur A som det såg ut på den lilla trailern som de visade upp på det var någon Xbox grej som de visade upp hyfsat nyligen då. Ja okej. Okay. Och jag bara oh my god, jag måste börja spela igen. Ja, nej men det är ju fantastiskt. Ja. Det herregud. Och det det är också så att alla de här sakerna som har kommit det är inte några DLC:er som har kommit utan det här är det är bara patchar. patchar. Det är Precis. liksom du du du får allt det här nya contentet som vi pratade om. Det mm. är originalspelet. Du behöver inte betala något extra. Nej. Och vad det verkar som i den här uppdateringen också med story mode och alla de här sakerna. Det är också att det verkar som, eller de har hintat ganska kraftigt om att det kommer också en ny karta då. Oh. Så du <laughs> minns det rätt. Ja, jag menar så det blir så mycket. Så vi ändå större. Och det kommer ju också gissningsvis också massa nya cosmetics till det här. Ja och massa andra häftiga saker. Det det oh. finns det finns ju också vi, vi kan ju också kanske hoppas på ännu fler såna här för det finns några nya nya special vendors gör inte det? Ja je men, det gör det också och de har ju också lite olika saker och sånt och mm. de finns utspridda överallt och du får även uppdrag som kräver att du ska leverera saker till dem. Mm. Och en annan sak jag glömde berätta, det var en uppdatering på Merchant Alliansen. Mm. Det är nämligen så att du du förut åkte du och du då hämta lite te och kryddor och silke och såna här grejer då. Och, ja. och det det var liksom så, sånt man gjorde. Ja. Och fångna de djur och dylikt. Precis. Nu får man även uppdrag då som är specifikt att gå till den här personen och hämta hans varor, mm. leverera dem till den här personen för han vill ha dem istället. Ja. Ah. Och då är det inte de här vanliga varorna vi vana vid. Nej. Utan då kan det vara att du får en back med romflaskor. Ah. Eller åtminstone att du får en back med blommor mm. och du vet såna här saker. Mm. Och de här är alltså väldigt väldigt sköra. Ja. Yeah. Så att om du seglar för skarpt, om du hoppar för mycket när du håller i romflaskorna, mm. de går sönder och då går värdet ner. Ja. Yeah. Så du måste vara försiktig. Vilket är jättekul då med alla de här meglade ormarna, Kraken och skeppen och grejer. Precis. Det det är samma sak om du har silke så går det ner i väd i alla fall blir blött. Precis. Jag är van. Ja, jag är van. Och blommorna måste du se till att vattna för att de vissnar ju. Ja, <laughs> jag är van. Så du Fantastiskt roligt för det är ju alltså du får ju tänka på ett helt annat sätt. Du kan ju inte bara segla raksräckan och så tro att allting är bra. Nej. För helt plötsligt håller du nu att ett haj som bitra i rumpan. Ja ja, vi, man kan ju inte man kan inte vara likt, riktigt lika vild som vi var när vi Nej. kom in i spelet från början. Eller nu är det nu är det hajgen. Det kommer upp en jädrar David Jones jämt dig ja, ja, <laughs> och då jag bombar dig. Ja ja. Då är då är måste du tänka på att vattna blommorna. Precis. <laughs> Och så en av mina favoritsaker som har kommit nu. Ja. Det är ganska minröst, ja. men jag älskar sånt. Ja. Ja. Och det är att de har ju faktiskt lagt in ett till instrument. Ja. Oh. Som man kan spela musik. Nice. Ja, och de har lagt in en trumma. Ah. Och det är inte nog med att du trummar, du visslar samtidigt melodin. Ah. Så nice. det låter jättebra ihop med de andra instrumenten. Det känns som att då har jag trumman och visslingen har saknats. Ja. Och det är inte bara nog med det, de har ämme lagt in nya kentis. Ah. Och du kan även via det nya området av Whisroar mm. låsa upp andra kentis. Ah. Ja, det, det är som sagt jättemycket ny content, mm. helt underbart. Nu vill det bara ha, nu vill vi bara ha ett instrument till så att man har fyra så att alla på båten kan ha varsitt instrument att spela. Ja, precis. Det hade varit det optimala fast det kommer ju också till en grej. Mm. Man kan dansa. Ja ja, så den sista för dansa då. Man andra spelar och så för sista dansa. Ja men. Ja, sen då it. ja, och om vi går in på Company så var ju det så då. Ja. Så pratade vi om Gold Horde Order of the Souls och Merchant Alliance ja, originalen. Ja. Det har kommit två nya. Ja. Det har kommit Build Rats mm. som ger vanliga, vanlig vanligt guld precis som alltid ja. och det ger även en annan valuta som man kan köpa saker för och är jättekul. Ja. Och Build Rats var ju just sen då. Är den och det är en unik spin av de alla de andra. Ja. Ah. Så att det det är liknande men ändå inte. Mm. <laughs> och sen har du en grej jag inte har testat än. Ja. Ah. Och det är Atinas Fortune. Okej. Okay. Och och det är alltså en mix av alla de andra Gold Horde Order och The Solt Merchant Alliance. Mm. Och det är flera kapitel. Så du måste göra alla de här uppdragen då för att komma vidare och det mm. sista kapitlet får du den klassiska skattkartan men ö men bara ett kryssporanden. Ja. Och det krysset leder dig till Chest of Legends, oh. vilket är det här fetaste kistan du kan hitta. Oh. Så, men det är ju det är ju liksom det är en long quest. Ja, ja. Så det är ingenting du går in och gör på en halvtimme. Nej, nej. Nej, utan nej, men det är, det är liksom putt. nu nu ska vi spela Sea of Thieves ikväll. Ja. Nu vi, vi måste börja med den här med en gång för annars kommer vi sitta till imorgon liksom. Ja, men ja. det var samma sak. Första build rats eh, var ju den vi gjorde. Mm. Den tog flera timmar. Mm. Men det beror ju också på att när du kommer till öar och utforskar och dylikt och sånt, du hittar ju även flaskposter och andra quest och sånt där så känner ju mm. man att ja men då nu är ni ju ändå så nära. Ja, vi precis. tar den innan vi går vidare. Precis, precis. <laughs> Finns alltid något att göra nu. Ja. Det är fantastiskt. Älskar spelet. Ja. Tack Rare. Tack <laughs> tack Rare och återigen vi kan ju vi, vi har ju rekommenderat det här jättemycket till alla för, redan från första början ja. och sjungit deras uh, Sander Praises liksom. Precis. När alla andra inte gjorde det. Ja. Och vi kan ju säga det liksom även ett år efter hänu då att vi är fortfarande lika imponerade. Aj men. Vi hade fortfarande kunnat fortsätta spela originalspelet. Ja, men vi var men... tvungna att ta en paus på grund av så många andra spel. Det är så mycket spel vi måste hinna spela. Men nu, nu jädrar är jag tillbaka i Sea of Thieves. Ja, jag ska jag ska också slänga mig in här förhoppningsvis lite inne i helgen då. Ja, ja, ja, man det ser jag fram emot. Mm, mm. Ska vi gå vidare kanske? Ja, jag tycker det kan ju vara ganska bra där med Sea of Thieves-snacket. Jag tror det, jag tror det. <laughs> Idag tänkte jag faktiskt prata lite om ett spel som jag har hypat jättemycket eh det senaste tiden. Och det är The Wave May Cry 5. Wooo. Yeah, äntligen har jag äntligen har jag fått hem den nu och satt mig ner och spelat det. Det är nice. Ja, jag ville ju spela det på releasen när det kom och sedan så ville jag börja att streama det när jag liksom fick min första när jag skulle få mina första intryck av det. Sedan så bestämde jag mig för att Nej, jag kan inte vänta längre. Jag måste spela spel som jag vill spela utan att streams ska komma ivägen. Komma ivägen för att det blir för det första så kan jag bara streama på vissa dagar eftersom det är så det är, det är så det funkar. Och då måste jag också samtidigt må tillräckligt bra för att göra på för de göra, dagarna för ja. precis för, för att göra det på de dagarna för att det är ju någonting inte alla tänker på som inte är streamern själva Nej. och det är att det är ganska psykiskt krävande mm. att gå live och ha de här tittarna som tittar på mm. dig och kommenterar vad du gör och ja, så där ja. det det tar lite på en det gör det och det som tar mest på en att trycka på den här liveknappen live gå live liveknappen att trycka på den knappen det det är, det är, ja, det är fan det är tungt hemskt. alltså. Fingret vill liksom inte, inte lyda kroppen. Ja, men vissa dagar så är det bara, yes, nu jädrar streamar vi. Ja, ja. Och vissa dagar så ja, ah, det här är tungt. Ja. Men oftast så mår man ju bättre efteråt. Ja, det är faktiskt. ju alltid allt jag har aldrig haft en stream där jag inte har haft roligt. Nej, precis. I alla fall. The Devil May Cry. The Devil May Cry, vad vi skulle prata om. The <laughs> Devil May Cry 5 har nu äntligen kommit ut efter 11 år utav väntan på att vi ska få komma tillbaka till eh original The Devil May Cry universumet då. Ah, prata prata Farbuddante. Vi prata Farbuddante. <laughs> Precis, Farbuddante tillbaka i en fantastiskt ja, oh, urs. Yeah, yes. Jag, <laughs> ja, jag alltså, är så, jag är du så, är så, så hype, jag du kan inte ens prata Nej, om jag det. Det är jag är så exalterad så jag kan inte ens forma ord längre. Men för alla som inte vet så är Devil May Cry en äh, spelserie där man äh, får följa en demonjägare som är äh, hälften demon, hälften människa. Man är sonen till en äh, legendarisk Dark Knight som heter Sparda. Som äh, slogs mot äh, prinsen av äh, mörker eller vad man ska säga. Dämonkungen Mondus. Och äh, man börjar som den här karaktären i första spelet så så får man man får man får lära känna karaktären lite granna och liksom spela spelet och det finns lite väldigt väldigt dålig PlayStation 2 era bad voice acting <laughs> i det. Jo. <Yep. laughs> Och lite halvtaskig grafik. Lite halvtaskigt, lite halvtaskig grafik, lite allt möjligt så där. Men de är ändå fantastiskt sköna och de är även vädder spela i dag om de inte har gjort det. Jo oh ja, alltså, speciellt The Macroid 3 som var det senaste som kom ut till PlayStation 2 då. Ja, i man. Som också är det första i kronologisk kronologisk ordning, det är lite förvirrande. Nu måste jag bara ställa en fråga här. Mm, var det mm. det som hade Elgitarren? Ja. Ja ah, okej, okay. ja. Ah, Hopp. Ah. Det är det som många anser är det bästa spelet. Okej. Okay. Som har kommit ja. ut för att det är det är sjukt det är sjukt kul. Jag tyckte det var väldigt roligt, mm. men Elgitharren stör mig. Den är den är irriterande. Ska kolla mer om det. Men bortsett från Elgitharren så tycker jag jag att det är ett fantastiskt spel. Ja. <laughs> men ja, vi liksom i fyra spel har vi fått uh, följa Dante på olika uh, ja démon kick butt kicking äventyr och på vägen så man får träffa massa karaktärer då som knyter som självklart knyter in i det här spelet så man får träffa till exempel Virgil som är Dantes bror och är lite en uh, maktgalen halvdemon han också <laughs> som man träffar i DMC DMC 1 3 och Just, jag jag tror fem alltså mina mina teorier om fem jag har inte klarat spelet den för i sig. Nej, du säga. du är ju du är ju fullt upp i det. Ja ja, precis. <laughs> eh och jag har ju haft teorier om att eh, en mystisk man som man får se i trailersarna är eh, Virgil alltså Tantors bror. Och det har bara blivit ännu mer ehm det, det har bara det, det finns ännu mer tecken på att det är så. Ja okej, okay, ja. I de scenerna det, som jag har kommit till. Det luktar så. Det luktar så. Man får också träffa Trish, det får man träffa i första spelet som är en karaktär som har ett eh, en chockerande likhet med Dantes döda mamma. Okej. Okay. Och det är hon som kommer och anlitar Dante första i första spelet. För Dante är ju en demonjägare, en bounty hunter kan man säga och har en shop som heter Devil May Cry. Det är därifrån hela Namne kommer. Det kommer ifrån. Och eh, det är där man då ja, hon hon kommer och säger att "Ja ah, men jag vill anlita dig för att göra den här grejen" och sedan så händer det en massa saker i Demogreat. Ja, yeah, jo men. Sedan hon är en äh, demon, visade sig sedan men hon i slutet av det spelet så joinar hon Dante i i den här Devil May Cry businessen då och ja. börjar jaga börjar jaga demoner också. Hon snäl demon. Hon snäl demon. Hon är, är liten hon är hon är inte så snäll i i inte, spelet. Det är inte det är inte svart och vitt. Det är det är ganska mycket gråskala. Precis. Hon är demon liksom. Precis. Eh en annan karaktär är Lady som man träffar i tredje spelet som också är demonjägare men hon är människa. Eh och hon är sammankopplad väldigt mycket med den stora bärdgejen i tredje spelet. Ja, okej. Okay. Och hon heter inte Lady egentligen. Egentligen så heter hon Mary, men i slutet av det spelet så avsäger hon sig det namnet som hon har fått utav sin far. Aha. För att hon hatar sin far. Ja. <laughs> mm. Och sedan har vi då Nero som är hjälten, nya hjälten man vi fick träffa i Devil May Cry 4. Ja. Och eh, han kommer från en stad som heter Fortuna och är en Holy Knight of the Order of the Sword och i hela där i hela hela fjärde spelet går egentligen ut på att eh den här orden har blivit infekterad utav demoner och han måste slåss mot orden som han är del utav. Ja, ah. för att han har blivit infekterad av demoner och de ska slåss mot demoner. Det är hela vad hela Äm, orden går ut på. Den orden inte får vara sund, men det låter väldigt fallad inaktig. Den är lite sund, den är lite de är, och sen visar det sig också att de är ganska fuffens sedan den här hela den här, ja, hela den här ja. orden då. Och i och med den pallaris. Precis. I och med det här 50 spelet då så har man också ändrat på tidslinjen lite granna. Ah. Ja. Så från början så var det tredje spelet först och sedan eh, och sedan andra spelet, fjärde spelet. Eller eh, nej, ursäkta mig. Ta det från ta det igen. Tredje spelet först. Sedan första spelet. Sedan fjärde spelet sedan andra spelet. Okej. Okay. Så att de har liksom tagit i så mycket oordning som det går bara går. Aj man. Men nu är det då istället istället för att det eh, på det sättet så sätter man tvåan innan fyran. Okej. Okay. Eh det som det som är lite konstigt då är att i andra spelet i slutet av andra spelet så fastnar Dante i demonvärlden. Ja. Och man vet inte riktigt hur han skulle komma därifrån. Okej. Okay. Men uppenbarligen så gör han det. Ja, precis eftersom e serien e fortsätter. Eftersom serien fortsätter för det då <laughs> så att ja. Så det det är de karaktärerna som spelar någon roll i storyn av femman så att säga. Ja, ja i man. Vart i den här ordningen mm. är femman? Sist sist. Då är jag sist. Det är alltså. den den ja. femman är den nyaste liksom det ja, okay. fräschaste i i, I kronologisk, kronologisk ordning. Ja, precis. Ja, då är jag med. Då är jag med. Och <laughs> eh en annan sak som är bra att veta om Nero i fjärde spelet är att han har eh hans den speciell kraft som väcks upp i hans högra arm som är eh kallas för Devil Bringer. Och det är alltså att han får demonförmågor i den här handen. Ah, coolt. Och kan eh, det in, inkorporeras i hans fightingstil då? Ja, mannen. Så han kan typ greppa tag i fiender och göra shista moves. Gör äh, shista moves och, <laughs> och framförallt det som eh, är viktigt med den armen då det är att i det här spelet eh, i fjärde spelet så ser man Jamato som är Virgils svärd. Och Virgils svärd men det det sönder men det mändas sig själv och reagerar på hans Devil Bringer arm, arm. Aha. Eh och kommer till honom och när han har svärdet och sin Devil Bringer arm aktiverat så aktiveras ett liksom spöker sak bakom honom och han använder den för att slåss också då. Ja okej, okay, haft det. Och den ser ut väldigt mycket. Den här spökesaken ser ut väldigt mycket som eh Virgil's demonform. Aha. Och i den här storylinen så vet vi inte riktigt vad som har hänt med Virgil efter att han blev defeated i första spelet. Ja, ah. i kronolog eller ja i för det första spelet är som sagt efter tredje spelet i kronologisk ordning. Ja. Ah. Och vi vet inte riktigt vad som har hänt med honom efter att han blev defeated där för att han ska vara fast någonstans i en demonvärld. Han är Aktiv. mystisk på andra ord. Han är väldigt mystisk. Ja. Ah. Och i det här i, i i början av det här spelet i The Made Cry 5 då så får vi vi får lite introduktioner och så vidare och så vidare. Eh man börjar med att starta det, det är ett stort stort träd, demonträd som har dykt upp i en eh, i staden Redgrave. Och det med där är det då liksom det vi möter upp våra mitt mitt i, mitt i handlingen så bara vi slängs in och vi får spela som Nero som har hamnat lite efter de andra och han springer in där man får spela igenom en liten tutorial med honom då. Men det som man märker är att han saknar sin högra arm. Aha. Den är helt borta. Demonarmen. Demonarmen är helt amen. borta. Så han har liksom en bandage och grejer runt han så att man antar att någonting har hänt med den här Nej, armen. Ja det är det är klart. Det måste ju det har gjorts. Eh vi får också här se V eller V som är vi får se dem för första gången som är den nya karaktären som nya spelbara karaktären som introduceras i det här spelet då. Aha, häftigt. Så att man kommer till en man kommer till en boss och man får veta att den här det är en stor demon som sitter på en tron som heter Urresen eller kallas för Urresen. Och då får man reda på att det här är det här är den demonen som har liksom slitit av armen på på Nero då. Ah, this is the guy that took your arm. Och det man får se när man kommer in i den här se eh, till den här striden då är att man ser det det första som händer är att Dante faller till marken besegrad. En person som vi har liksom ty tyckt att det här är ju det är ska det är inte, ska ju faller Dante. Precis, det ska inte gå det är förbjuden Dante. Han faller till marken och vi ser också att Lady och Trish de har redan de har redan förlorat de liksom de, de, de ligger redan täckade på marken också. Och eh, vi får snart veta varför. Aha. För att vi får vårat våran rumpa piskad så hårt amen, amen. från från den här bossen i en det som är en scripted fighter. Ja, och det här är alltså introduktionen till spelet, det bara Det här är bara introduktionen till spelet. För, för alltså det låter så mycket spoilers. Det låter så mycket spoilers, men det här är alltså det första som händer i spelet. Okej, okay. häftigt. Jag vet, herran. <laughs> ja. Eh uh, för det är ju också en grej som vi försöker vi göra försöker... på boden att inte nej, att inte spoila för mycket ja, och, och, och, men alltså ja. introduktion tycker inte jag är spoilers. Nej nej alltså det här är det här som det bokstavligt talat det första som händer när du startar spelet. Ja men det låter ju jättehäftigt. Ja. <laughs> Så att man förlorar och man får storstyck Dante reser sig upp och börjar slåss igen i Devil Trigger form eh och säg till oss att fly vi får till slut dra oss därifrån. <laughs> jag känner lite sagan om ringen. Han fulls, han men li, lite så. Han, han tycker, jag tror att han tycker eh uh, you need to run. This is a bad place. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Ja, ja, nej så att man får Ja, man blir bort bort dragen därifrån och sedan så får vi efter vi har besökt hela den här saken då så kommer man efter en liten till introduktion för man får en liten kort Ny bana där vi blir introducerade till en annan ny karaktär som inte är spelbar men den här är en ny karaktär som heter Nico. Och det är den här tjejen som jag fått se i trailrarna. Aha. Och jag när jag såg de här trailrarna så visste jag liksom jag visste att jag kommer älska den här karaktären. Jag visste inte hur mycket jag skulle älska den här karaktären för det här är den bästa karaktären som gjort någonsin. Oj hur fan, jag älskar Nico. Hon Nej, är det är så... det det är det stora grejen att hon, säga. Hon är så cool. <laughs> Och hon är ju ja, nej, hon hon är ju den personen som gör eh som tar fram en robotarm till eh, Nero. till Nero. Ja, ah, så de byter ut hans eh, hans borttagna mot en aha. Precis, han får en sak som eh, de här armarna då som är liksom robotarmar som är vapen. Eh och de kommer man allt efter som man hittar delar utav stora demoner som man har har iäll under liksom perioden under spelets gång så kan hon göra nya armar med nya equipment åt dig. Ah, så hon blandar demonerna med robotar och pluttar ihop det till en häftigt cool arm. Ja. Coolt. We like it. Och det finns massa olika armar då. Bland de de jag vill nämna är framförallt den da absolut bästa armen. Jag vet inte varför man skulle vilja spela med någon annan arm för okay. den är så cool. Det är en raketarm så att du skickar iväg den här raketarmen, den är målsökande och liksom slår på din fiende. Nej, och coolt. Och det slutar inte där. Du kan hoppa på den här armen och flyga runt med som en raket. Du ja, står på raketen och flyger runt. Det är fantastiskt. Jag älskar den. Ja, det låter ju skitroligt. Du kan också använda den här liksom mekaniska delarna för att grappla eh, dina fiender ja. så du kan vara du kan hoppa upp i luften till exempel ta tag i din fiende dra upp den till i luften till dig och börja slå den. Det här är ju skitcoolt. Hela <laughs> hela hela spelserien går ju liksom ut på att du ska göra massa häftiga saker. Du får ju ju mer du varierar din fighting style och ju längre combo du gör, en varierar fighting style eh, ju mer style points får du och ju mer saker kan du saker kan du uppgradera. Upp ja, himla Och så att det hela spelet går ju ut på att göra man såna här saker och den här funktionen då gör att du kan ännu mer bygga ihop olika kombinationer, kombinationer och, ah, och så vidare. Ja, ja, det låter ju väldigt häftigt. Ja, eh och den här Nico då som jag har pratat om som heter Nicoletta Goldstein. Hon är en adopterad dotterdotter till Nell Goldstein som är eh som är den personen som gjorde den gunnsmitten som gjorde eh uh, Dantes eh uh, ivory och Aboney? Aboney och precis Aboney Ivory pistoler. Ah, coolt. Så ja ja, så hon är med i storyn från början egentligen. Precis. Coolt. Bra satt att binda ihop där. Ja ja men så och det som är ännu häftigare på det här är att hennes riktiga pappa Ja. är Angus som är en major berg guy ifrån 4an. Aha. Men hon men han lämnade henne när hon var typ när henne hennes mamma att dö när, när hon var typ 3. Ja, och så blev de räddade av Simon den. Så blev hon räddad av utav Nell Goldstein och hennes liksom. Aha. Ah, ja, jag gillar det. Det alltså men å andra sidan så har jag alltid gillat Devil May Cry historien. Ja, ja, det är för, för den den är fantastisk. Helt fantastisk. Jag älskar den. Och Eh uh, det, det, det det roliga eller det, det som är lite underhållande med den här då är att det är ju Nero som dödar Angus. Som dödar hans pappa i 4:an. Jag har ju inte spelat 4:an. Nej nej. Så okej, okay. ah. ja. Ja, nej det är väldigt spännande. Det är en jädra ja. konstig mixt twistar. Ja ah, ah, men, men det är ändå coolt. Ja, och den funkar också eftersom hon hatar ju sin far så att det är ju Ja, ja i man. Och de de hon och eh hono ner och Nero visade sig då har startat en eh uh, um, den här Devil May Cry eh uh, ny en ny branch av Devil May Cry i en annan staden då. Vi får i Fortuna så de har liksom det Fortuna branch utav den här. Utav Devil May Cry koppen. Precis. De håller på att skapa en hel franchise. Precis. Så de har uh, tri, de har Trish Lady och Dante i uh, liksom original Shoppen, butiken, butiken. Right. och sen så har de Nick och och Trish och Nikos flickvän också då. Ja. Eh de diskuterar om man skulle ha Nikos flickvän inblandad mycket mer i det här eh i det här spelet. Ja. Men hon är inte riktigt den som går ut och slåss och sånt. Hon är inte hon är inte en sån person liksom. Nej, precis. Så ligger inte i hennes natur. Precis och Nico skulle göra vad som helst för att försvara henne så att det inte han inte bört en bra mix så därför introducerar de Nico här i det här spelet istället då som är dum i huvudet cool. <laughs> ja, istället. Och jag älskar det. Och hennes ja, hennes attityd genom hela spelet, oh, det är så perfekt, det är så m. Mm. Ja, men det är alltså spot on. Det är spot on och hon har och, mm. jag, vill, jag vill inte säga jag vill inte säga för mycket. Nej, jag vill inte säga för inte mycket. Det. Nej, <laughs> sluta prata. Ja, <Aha>, precis. <laughs> Men hon är i alla fall är jättekool och en annan sån sak som är väldigt rolig med det här då är att eh, man använder ju den här eh, liksom de de har den en bil som de kör runt i som hon eh, gör lite lite upgrades och sådana saker i. Ja, ju mer. Eh så och det det är ju så som man får det på liksom alltså det är så du kan få upgrades allt eftersom eftersom eh, hon följer ju hela tiden med på Jajamän. den här resan då i den här bilen och eh, i, på varje bana så finns det så kommer man hitta eh olika telefonbooths eller liksom en subway men såna payphones. Aj man. Och nu är de här payphonesen. Så kommer hon med bilen. Aha. Så kommer hon liksom för då ringer du henne och sen så kommer hon med bilen. Och första banan så är det liksom det är ute på en gata och det är helt vettigt och sedan så kommer man lite senare in. Och så är man typ i en katedralaktig byggnad. Ja. Och så ser man en pjfo och jag tänkte att ja ja men det här måste vara något annat då. Så plockar jag upp den. Och sen så kommer hon in kraschande genom taket med bilen. <här> nej, det är ju skitcoolt. Jag vet, alltså <här> kom ställro så där som att det är helt normalt. Nej, <här> det är ju fantastiskt. Ja, nej, nej. jag tror du skulle berätta att det var någon sån här dålig sak att hon bara kom med bilen och så var det ingenting mer. Nej, men, men det den... är ju skitcoolt att hon kommer, ja, hon kommer in kraschande genom taket och grejer. Ja, hon kommer igår så det taket och man måste typ hjälpa henne att stanna vid. <laughs> det är ju fantastiskt. Fastad, det, är, det är underbart. Eh oh. jag blev eh blev helt stört kär i den karaktären och sättet som de kommer in på och sättet som det knyter in det till liksom resten av universumet och allting känns ingenting känns forcerat i det utan Nej. allting känns liksom det är väldigt naturligt att det skulle Nej, vara man. på det här sättet. Eh en annan sak också en sån här liten rolig grej som jag vill nämna här nu då. Eh jag hade massa teorier om saker och ting. Ja. Eh, innan spelet skulle komma och en sak var för att i första trailern så får man höra att eh demonerna har invaderat Red Grave, den här staden som det utspelas i. Ja, hemma. Och när jag hörde Red Grave så tyckte jag Red Grave, fan, jag känner igen det. Red Grave. Och sen så kom jag på varför jag känner igen det. Och det är för att Dante hette inte Dante från början, eller han hette Dante från början, men ja. han kallades inte Dante från början. Han kallades i nämligen för Tony Redgrave. Aha. Och sen så skulle vi vis och detta var under tiden som han kände eh Nell Goldstein. Den Ajma. här gamla vapensmiden då för att på hans på hans vapen står det en ingravering in, in då och den är ingraverad till Tony Red Redgrave. Så att och när vi, då när Nicko skulle knytas in i den här storyn också som skulle visa sig skulle vara hennes hennes adoptivdotter. Mhm. Mm så blir det väldigt väldigt mycket mer så här bara och key okay, och så red grave och är det ett sammanträffande kommer det här utspela sig någonting är det någonting som händer med så att att hela det här trädet trädet som har kommit upp då eller de här måltakarna är det van är det Dante som ligger bakom det eller vad är det som händer så att massa såna ja. teorier hade jag då. Visst säger de då att det är inte Dante som ligger bakom det. Men Dante är ju ankknuten till det här på något sätt. Det måste ja, det är ju vara. Det måste. Jag måste. Det måste det kan inte vara att de bara har gjort det för att teasar mig som är <laughs> som är the very crazy nerd liksom. Det funkar ja, ja, det, inte. Ja, det kommer bli kommer bli underbart och intressant att se hur storyn kommer mm. fortsätta. Mm, nej jag ser väldigt mycket fram emot det. Men för att eh, inte avsluta det här helt än så är det så också att efter ett tag när du har spelat så får du också börja spela som V den här nya karaktären. Ja, i man. Och han är också jävligt cool. Ja. Han är väldigt mystisk. Vi vet inte så mycket om honom i börjanen när han i spelet. Eh, uh, vi vet inte riktigt om vi kan lita på honom. Sånt gillar jag. Det är det här med gråzoner. Jag Grå älskar gråzonerna. Gråzonerna här eh uh, och det häftiga med honom är att han kan styra han, han är inte så bra på att slåss själv för han går runt med en käpp och är lite cyklig. Okej. Okay. Men han kan styra tre demoner. Aha, Så han kan slåss på avstånd med de här demonerna. Och han har det de han styr då är en griffon eller är griffon som är en fågel, en stor stor demonfågel som skjuter laserbollar ah, typ. Amen. Vi har Shadow som är en panter som gör massa melee attacker som liksom åker in i marken och kommer upp och gör tentacle attacker och allt möjligt. Ja, okej, okay. ja, ja. Vars cool och sedan till slut Nightmare som är en megastor koloss demon som uh, kommer kommer upp ifrån ingenstans och ger folk megadäng. Och den är inte hästliknande överhuvudtaget. Den är inte hästliknande. Nej. Kallar man dem Nightmare så ska det vara hästliknande. Ja, <laughs> förlåt jag älskar Nightmares demoner. Ja. Tyvärr är det oh, inte. Oh. Tyvärr är inte tyvärr den inte Men den är fortfarande så. häftig i alla fall. Den är den är jag skulle säga att de andra två är häftigare. Det här oh. det här är bara en stor <laughs> hulkin koloss som sloss okay. och skjuter en lasersstråle typ. Oh. Eh men det är den kan du bara få upp om du använder eh om du har tre stycken bluppad i din Devil Trigger Demon Grade liksom. Då kan du Då är lite mer special sådär. Precis, den är inte ett mer specialattack. Ah. Alltså de det lå lå helt. Du som en riktigt häftig karaktär. Oh ja. Jag är väldigt intresserad av att se vart den eh, vart den leder till. Sen så ser jag också så att när Eh i alla fall när du slåss med med Nero då så är det liksom du slår ihjäl om till som typ exploderar i ett regn utav eh, valuta man <laughs> bl blod och valuta typ. Ja Ivan. Eh medans eh medans V istället du måste finisha dem. De blir liksom de blir gråa och kan fortfarande kan fortfarande fortsätta attackera det och så vidare. Men när de har fått den här gråa färgen så måste du fram med inkäpp och stäbba dem och typ suga ut deras det, det sista av deras life essence. Bleach. Ja. Yep. Det var eh å vad heter han i koppen? Han ja. han som är, inte får vara med i samhället längre. Precis. Han springer ju runt med en, en käpp. En käpp det, en. det det var precis vad jag tänkte på när du sa det. Jajamän, och det är lite det är lite så <skratt> lite den varianten. Ja, det var häftigt. Jag gillar så, det här. Det gillar ja. jag verkligen. Så att det är en väldigt cool alltså ja. ja, nej jag tycker Det är klart han är cool, han har käpp. Ja, ja. precis. <skratt> Och det är ju så också att fightingen i båda fallen när det flyter på, det är alltså det är som en uh, våldsam balett liksom. Ja, men det är någonting man ska ge cred för hela serien mm. för att jag tycker alltid det har varit väldigt duktigt flytande fighting i Devil May Cry-serien. Ja, ja men så. Det roliga med hela den här alltså hela idén bakom eh uh, bakom spelet var uh, i, från första början så skulle första Devil May Cry vara ett uh, en uppföljare till Resident Evil. Men Jaha. men de gick för mycket ifrån så sorts materialet för att de hittade mer och mer saker som de var villiga att göra. Ja. Så att de tyckte att ja ah, men vi gör inte det som är Resident Evil spel, utan men vi utan, utan vi gör det som Halo-serien. Ja, ni ni får jättegärna forteta spelet också för det här låter a som men är, ni har gått för långt ifrån det här men fortsätt för det är a som <laughs> vi tar in ett annat team och gör Resident Evil 2 liksom. Ja som. Eller Resident Evil 3 vore väl. Ja. Men den 4 måste det vara. Jag... Nej, skit samma. Ja, i man. Lång någonstans i alla fall. Och eh så så det var genom de gjorde då. Och anledningen till att du kan jonglera med fienderna men när du skjuter upp dem och slår sådana här det är för att de hittade en bugg i, i Resident Evil när att du kunde få upp dem och skjuta dem och jonglera fienderna. Aha! Så det är därför, det hela Bytebatter-systemet upp, har uppstått ifrån en bugg. En bugg! Från spelet som de skulle göra från början. Ja, det är ju skithäftigt. Det är jättekul. <laughs> och så blev systemet så bra. Ja, det är jättekul. Så att, ja, som sagt, jag har inte kommit så långt i spelet än. Och ändå så känns det som att nu har jag pratat jättemycket om det det känns som att jag har pratat jättemycket spoilers och endgame saker här i liksom sånt som händer i slutet av spelet. Men nej, nej, det gör det inte. Det är precis i början. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tror jag petar på kulvetdraget. Blir... Ja, och jag menar om det är så mycket häftigt i början, mm. vad kommer hända i mitten? Jag vad vet. kommer hända på endgamet? Jag vet. <laughs> ja, jag, det är häftigt. Jag kommer till några saker som jag inte har pratat, prata om ja, kan jag säga, men det kommer, inte, jag kommer jag inte, det kommer jag inte göra heller. Ja, precis. <laughs> men det jag har sett det är verkligen bara, ja, jag måste ha mer. Jag måste ha mer. Jag måste veta vad kommer hända. Jag måste ha med Devil May Cry fix. <laughs> ja, precis. Så ja, det ska bli det ska bli väldigt kul se hur det fortsätter och hur det slutar. Ja, men vi får väl göra en comeback till Devil May Cry-serien om om ett par veckor när det mm. när det inte kan klassas som spoilers längre. Ja, Eller precis. Och så prata lite till om, lite. om själva storyn i 5an. Pratar man lite till om storyn, fortfarande inte spoila utan bara fortsätta fortsätta lite ja, grann till. Ja. Kanske kan sträcka oss till nästan midgame då. Ja, men precis. <laughs> och så väntar man lite på veck ett par till och så ja. kör vi endgame delen. Ja, precis. Hur <laughs> fantastiskt. Ja, jag kan inte annat än att rekommendera det. Det Devil May Cry 5 är är precis det som det var det som DMC det var men Craig inte var. Ja okej. Okay. Ska man säga. Ja men. Eh eller det vi ville ha. Sen alltså DMC det var men Craig har fått mycket skit men och jag i själv jätteväl mycket skit men jag ska säga det att det det förtjänar inte så mycket skit som det har fått. Det förtjänar dock inte den prisen som det fick från många olika ställen heller. Nej nej. Eh och det stora problemet som som de egentligen hade är ju att folk ville inte ha det spelet folk, okay. folk vill ha en fortsättning på ja. original storylinen. Ja, men det stora problemet de hade med det var att de hade lite de valde fel story. De de, de valde att göra en reboot en fast de fick good liksom go från originalskaparna och originalskaparna tycker att det är ett av de bästa spelen i serien så är det är det fortfarande det var inte det publiken ville ha. Nej. Och det det var det de följde på egentligen. Ja, men. Ja, i alla fall. Därför men Cry 5 spelar det? köpta. Det är helt fantastiskt. <laughs> och så som, som jag sa tidigare, alltså hela serien, skaffa hela serien bara. Ja ja. Do it. <laughs> ja, framförallt då special edition utav 3:an skulle jag kunna rekommendera att ja. man köper inte original utan skaffa special edition. Okej. Okay. För i början i 3:an var ju det, det var någonting fel med svårighets svårighetsgraderna. Ja just det. Eh så originaltrian så har du inte lättare svårighetsgrad du har bara liksom väldigt väldigt svåra svårighetsgrader. Ja, yeah, mannen. Vilket de fixade i special edition. Så ah. special edition går mycket lättare att spela. Okej. Okay. Ja, ah, nice, nice. Nice. Vill du ha ett jättesvårt spel? Köp originalet. Vill du ha ett lättare spel? Köp special ah. edition. Ja, alltså det är, det är inte det att det det är det här är lite svårt utan det är liksom det är väldigt bestraffande. Du får du måste vara väldigt duktig på The Made Cry för att kunna spela originalspelet. Det var originalt jag spelar. Ja, och jag suger i Devil May Cry. Alltså i jämförelse med till exempel dig. Jag, jag tror att de fixade det i i Europareleasen. Det var amerikan och Japanelreleasen som var så här riktigt riktigt bestraffande. Ja, okay. Sedan så var det svårt fortfarande i Ja, jag tyckte inte det var lätt. Nej, precis. Det var fortfarande svårt i Europa tror jag. Och sedan så kom det och hade ett lättare svårighetsgrad eller det var någonting någonting speciellt aj, jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Det var för länge sen. Jag har inte kollat upp någonting om det. Här. Precis, precis. Ja. Eh, men det är det jag har att säga. Mm. Ja, nej men det är ju det är ju jättemycket bra. Ja, men alltså. Det är klockrent. Jaha. Jag jag är intresserad av femman fast en jag jag har faktiskt inte har spelat fyran. Nej. Så ja, nej, nice, nice. Det gillar vi. Skaffa spelet. Det är rekommenderat. Ja. Ja. ja. Och nu då, tänkte ju jag att vi kastar oss in i ett av mina nya favoriter. Ja. Som jag redan har slängt in alldeles för mycket timmar i. Och vi har vi har pratat om det tidigare. Vi har peppat ja. vi har peppat på det. Ja, Jan, peppat på det sen E3 förra året. Ja, det är helt otroligt satisfying. Ja. Och jag vill bara säga att jag verkligen förstår namnet. Ja. Ja. Eh, uh, det här är alltså skapat av Coffee Stain Studios original crew. Mm. som är skaparna av Godsim och Sanctum. Precis. Och det här spelet är inte alls i närheten eller liknande något av de två. Nej. Vilket är jättefascinerande för att det här är verkligen ett toppenspel mm. på på alla sätt jag kan komma på. Ja. Och det här har alltså kommit in i early access 19 mars. Ja, precis. Och precis innan det så hade de sin sista alpha past weekend. Ja. Yeah. Så att vi pratar ju att vi vi pratar om ett spel som precis har gått ur alpha. Yeah. Ja. Och det här early access beta spelet Ja. Yeah. är mer mindre buggigt och såna här grejer än till exempel Anthem Division ja. och alla de här AAA nya spelen ja. så är det här bättre gjort och det är inte ens färdigt. Nej. Hur hur det är mindre folk som jobbar på det eller färre Antagligen. folk kan det på fel så att det det är liksom mindre kockar mer. i soppan. Precis, det lämnar det lämnar <laughs> det lämnar mer det lämnar mindre rum för buggar att finnas liksom. Antagligen, det kan <laughs> det kan mycket det kan ligga någonting i det. <laughs> ja, även. Eh, det här är alltså ett first person open world factory building med en skvätt av exploration och combat. Det låter ju perfekt. Det är dig. ungefär så de förklarade på Epic Store. Ja. <laughs> för jag jag liksom har suttit och funderat på vad vad, vad är det för schanger? Mhm. Så, så jag tänkte, nej ja, jag jag får gå in och så läste jag informationen om spelet och det är ju det Jajamän. är ju Coffee Stain själva som har skrivit den info. Ja. Så det det det är deras förklaring av vad det är för, det är för, genre. för spel liksom. Nej men du kan spela det här single player och du kan även spela det co-op upp till fyra spelare. Mhm vilket också är fantastiskt. Det är roligt i single player och det är roligt i multiplayer. Ja. Det är helt fantastiskt helt, helt enkelt. Eh mm. uh, som sagt, det är här är ett Epic Store exclusive spel. Mm. Så att du kan bara få det via Epic Store. Ja. Vilket de har har fått väldigt mycket onödig skit faktiskt Co ja. Co Coffee Stain och, och Satisfactory ja. på grund av att de det är Epic Store exclusive. Ja. Men samtidigt så förstår jag varför de går till Epic istället för att gå till Steam som mm. tanken var från början. Mm. För att dels så har ju vi redan rapporterat här i podden att Epic Store är så mycket billigare mm. för spelskaparna att yeah. ha sin early access på. Ja. Yeah. Så det är ju klart att man väljer dem. Ja. Och sen så är spelet gjort med Unreal Engine. Ja, som... vilka är skaparna av den? Ja. Har de problem Vad tror du blir enklast <laughs> om de har Epic som publisher eller om de har Steam som publisher? Ja, det det finns ju det finns ju en Det finns logiska och bra anledningar till varför man väljer Epic Store. Mm. Det är ju många som skriver upp sig som exklusiv på Epic Store av den anledningen att de kommer faktiskt tjäna mer pengar på det. Ja. Och grejen är att supporten är bättre. Ja. Och som en spelare? Ja. Jag har haft kontakt med Steam support. Mm. Jag har haft kontakt med Blizzard support och mm. EA support och Epic support och alla mm. de här. Mm. En av de absolut bästa supporten som jag har träffat alltså i mm. person då ja. som har hjälpt mig och dylikt. Ja. Det är från Epic Store. Mm. Det och, och allt var så smidigt med den här personen. Vi hade jättestora problem med mitt konto ah. hade vi. Ah, okay. Den här personen alltså jag jag var jättefrustrerad så jag var ganska otrevlig i början. Ja ah, ja. Ah. Han skötte det. Ah. Han fortsatte hålla god ton och var jättretrevlig och han gjorde mig på jättebra humör och hjälpte mig och vi fixade allting utan problem. Det är ju kanonbra. Ja, det är cred till deras support. Ja. Så jag för, jag föredrar Epic istället för Steam. Mm. Men i alla fall tillbaks till spelet. Tillbaks till spelet. Ja, Satisfactory. Ja. Du är en ja, vi kan säga ingenjör. Mm. Eh som jobbar för Fixit Inc. Ja. Och det är F I C S I T. Oh, Fixit okay. Inc. Ja. <laughs> Och där är du med i <laughs> The Save the Day program, providing short-term solutions for long-term problems. Yeah. <laughs> <laughs> Hela spelet går alltså ut på att du ska exploatera planeten på naturresurser. <laughs> Ge er och bygga hur underbart fantastiska fabrikgrejer som helst du bygger ja. maskiner som bara exploitar allting. Ja. <laughs> och det är så brutalt snyggt eftersom det är gjort i Unreal. Ja, ja. Och det ja, du kan alltså Åh, jag vet inte du du hör Ja, ja, ja, ja. Det är ju låter ju precis som jag gjorde när jag skulle börja prata om Death of Cryis liksom. Åh, <laughs> <laughs> ja, i alla fall. Du du bygger fabriker, du utforskar och grejer, du eh bygger en uh, space elevator. Ja. Uh -huh. Så som en hiss som går hela vägen upp i rymden. Jemen. Du har även en en podd Mm. som åker upp och ner eh, från planeten och till eh, rymdskeppet. Ja. Och du skickar material mm. via de här då. Mm. Så att som sagt du exporterar planeten för att skicka materialet till andra ställen. Precis. Och samtidigt som du gör de grejerna så så får du nya saker upplåsta mm. på grund av att du skickar upp saker och sånt och så det blir nya ritningar med häftigare grejer och, ja. och sånt där upp. Ja, ja, ja. Och samtidigt då så så har ju du hela tiden Eida Mm. som är en en en datorröst som hjälper dig. Det berättar om questerna och tutorialen och alltså följer med dig genom hela spelet. Ja. Yeah. Jättehäftigt i Wellack. Ehm mm uh, mm -hmm. Och och grejen är att ja, det det är egentligen vad du gör. Du du utforskar planeten, du slåss mot alienvarelser och du bygger fabriker. Ja. Yeah. Du börjar väldigt väldigt litet mm. gör du. Eh uh, man har till exempel för att dra en enkel eh uh, fabriks eh uh, leder. Ja. ja. Leder kan vi säga. Ja, Så börjar du genom att sätta en miner ja på en automatic miner då ja. på en uh, node, en ore node. Ja. Uh, där du vill ha till exempel iron. Ja. Eh uh, från dan måste du då dra conveyor belts. Ja. Som kopplas till en smelter ja. för att smälta öret till uh, iron ingots. Ja. Amen. Sen kan du koppla vidare med conveyor belts ja. till en crafter. Ja, för att göra ingotset till ett annat material. Ja, så då kommer det liksom, då kommer det först från minern och sen så går det på ett rullband till en stak där det smälter dem ner till till Ingotts. ingots. Och sen fortsätter sen rullbandet. Så fort rullbandet till nästa station som är en crafter. Ja, som är en crafter. Och från ingotsen då så kan du göra bland annat plattor. Mm. Och och det är de plattorna är väl ett jätteviktigt material som du bland annat använder för att bygga conveyorbälten. Ja, jag har förstått att det är ett väldigt viktigt material för att eh uh, Lattil har ju uh, har ju spelat med dig och Mikey. Ja jo men. Och så att jag har ju hört både henne och jag har ju hört Deo och Mikey prata och det hela tiden allting I need more plates, I need more plates, I need more plates <laughs> plate, hela tiden. <laughs> I alla fall och så en bra grej och sätta craften då på att göra såna. <laughs> och sen drar du till conveyor belt till en storage. <laughs> Ja. För att en crafter kan bara crafta 100 utgången. Ja, okej. Okay. Och sen måste måste ju den tömmas ja. och det vill du inte göra manuellt. Nej. Nej, så då drar du conveyor belt till ett storage. Ja. Det är liksom det är den lätta varianten. Ja. Sen kommer du längre in i spelet. Ja. Och du behöver häftigare saker och mm. massa sånt där då. Så att den nästa craften ja. är en assembler. Ja. Okej. Okay. Och en assembler tar saker som du har craftat från craften, mm. två delar yeah. till att göra till en häftigare ny del. Ah. Så så det är inte nog då med att du har miner melter crafter storage. Nej. Sen ska du ha någonting för att splitta. Ja. Yeah. De här grejerna för att kunna dela på conveyor belts och sätta ihop mergea dem och grejer för att till exempel assemblen har två ingångar. Ja. Yeah. En för varje del den behöver få crafta i en annan del. Ja, ja. Så ja, det är jättemycket. Och när då byggt massa saker och du liksom klättrar upp på en stor klippa och tittar ner. Ja. Alltså jag kan sitta i 10 10 15 minuter helt utan problem och bara titta på mina conveyor belt som går. Fabriken ser så häftig och det är så jädra satisfactory att sitta och titta på det. Även men sån det är, är satisfactory men ja, jag fattar jag fattar. Nej men. Nej, det är hur sjukt häftigt som helst och du har ju aliens och sån här. Eller aliens och aliens, det är ju slags det är ju aliens fast som inte vet vad det är. Ja. Det är men det är djur på på ja. planeterna och så. Ja. Det finns snälla djur, det finns aggressiva djur och rädda djur och mm. lite allt möjligt sånt mm. där då. Och, och sniglar. Ja, och sniglar. Eh, ja. uh, slags som är väldigt stora och riktigt jädra snyggt gjorda mm. som du samlar och sen är ganska elakt och mosar ihop till batterier. Ja. Ja, som du kan använda för att trycka in i de här olika maskinerna för att överklocka dem. Ah. Så att du kan producera mer saker. Okej. Okay. Du kan även välja att underklocka saker. Okej. Okay. För ta till exempel, det finns du du det är ju mycket uppgraderingar och dylikt i såna mm. här spelart mm. som mm. det det det, det. tänker Factoria. Ja. Yeah. Men i first person. Ja. Yeah. Och mycket mycket bättre. Ja. Eh yeah. uh, ja, så Vad var? Jag vad sa jag? Slags underklocka. Underklocka. underklocka. Ja. Ta då till exempel det första conveyor beltet heter conveyor belt MK1. Ja. Och så i early access nu då så finns det upp till MK3. Ja. Och det är olika hastigheter på dem. Okej. Okay. Ja. Och det innebär till exempel att den första har ju en speciell hastighet. Yep. Och då får du till exempel gå in i craften och titta. Hur mycket kan den producera per minut? Mm. Hur mycket kan ditt uh, conveyor belt skicka per minut? Ja, ja. Om ditt conveyor belt inte kan skicka lika mycket som din maskin kan producera. Ja. Varför ska du ha din maskin på hundra procent? Nej. För det kostar ju massa ström också. Precis. Så, så då kan du, du klocka ned den så att den har en exakt nivå. Mm. Och sen när du får bättre conveyor belt. Ja. Yeah. Så kan du klocka upp den igen. Ah. Så massor såna där små grejer och pilla med och jag älskar ju sånt jajamän. micromanaging. Jajamän. Är, wow. Ja ja men. Det wow. Ja. Åh, vad ska jag säga mer? Eh ja. fordon finns. Ja. I betan tyvärr bara ett, men det det de har ju redan eller Ulaxen, ja. men de har ju redan gått ut med att det kommer komma fler och vi har ju även sett i videos ja, att jajamän. det finns andra än traktorn som de heter i den här då. Ja okej. Okay. Ja. Eh uh, man har även vapen för mm. att det är ju som sagt lite elakheter och sånt. Du yep. börjar med en taser. Yep. Jättekul ser den ut. Eh yep. uh, ibland gör gubben en jätterolig combo så han, han taser taser och så slår han med vänster hand så han bara knock. Åsäftigt. <laughs> Efter det så så hittar du eller ja, hittar och hittar du får kafta och forska fram en Sino Basher. Så det tänkte en blandning av en taser svärd och klubba. Framtidsgrej. Någon slags kettelprod-aktig ja. grej? Ja, bara att du slåss med den som ett sväd. Ja. Istället för kettelprod-sticka, så ja, att säga. Ja, ja, ja. Det är skithäftigt och slåss mycket snabbare än Taysen och gör mycket ondare. Ja ja, ja, ja. Ja. Och sen då så får du en jätteskum pistol. Okej. Okay. Det, det är ju mitt absoluta favoritvapen. Ja. Den har ett skott i magasinet. Okej. Okay. Eh, som egentligen är en spik. Okej. Okay. Ja, så det är en spikpistol. <laughs> Ashäftig. Ja. <här> Bästa kombinationen, när du springer runt med en sinobasher och du växlar med pistolen. Så först skjuter du på dem när de kommer för nära så drar du upp din sinobasher och bashar på bara. Mm. <laughs> Jättekul. Ja. Huh. Yeah. Ehm, en annan rolig grej i det här spelet som är lite ovanligt när det kommer till byggarspel. Mm. Eller för mig är det där, för mm. jag har inte spelat så många spel som har den här funktionen. Nej. Och att det är när du när du bygger yeah. och samtidigt förstör saker. Ja. Yeah. I det här spelet störr du inte saker. Nej. I det här spelet dissosamblar du det. Ah. Och när du dissosamblar nånting så får du tillbaks 100 material. Okej. Okay. Och vad jag är van vid i det spelade jag har fått bygga mycket och sånt. Det är att jag får bara tillbaka en viss procent Precis. och inte allt. Precis. Men här får du alltid tillbaks rubbet. Nice. Vilket gör det helt mm. fantastiskt. Och det här är ett så underbart spel att jag till och med redan har streamat det. Ja. Ja men. Så så Vill ni se hur det ser ut och hur det funkar och såna här grejer så kan ni alltid kolla min Vodd. Ja men. Men ja, jag rekommenderar att alla köper det här spelet. Ja. Det är så enkelt där. Ja, det det är det är så bra. Ja. Så att även om ni inte gillar såna här spel så rekommenderar jag det liksom. Det är också det som är grejen. Ja. Det finns inget annat. Nej. Det här är det enda spelet i den här genren. Mm. Det det det är nytt. Ja. Vilket är häftigt. Det finns så att det som man kan likna med det är inte samma. Nej, som nej, till nej. exempel Factorio mm. som är då ett top view retrografik. Ja, ja. Och så har du en annan grej som folk jämför med är Astroneer. Ja, eftersom det också ja. explore the world och Ja, ja, ja men ja, ja. men ingen av dem är ju egentligen likt Satisfactory. Nej. Det, det man, skulle, man skulle nästan kunna säga att Satisfactory är the bastard child av de två spelen. Ja, lite så, lite <laughs> det, så. <laughs> liksom jag, tagit, jag har tagit det bästa ifrån de två olika spelen och lagt ihop i ett spel. Ja, ihop med Unreal Engine. Precis. Så, så det, det är, är helt lysande. Ja, ja. Jag tror ju att Satisfactory mhm är lite som eh uh, eh uh, yeah. League of Legends uh, ja. och vad heter det? Paladins och Overwatch. Ja. Det är början på en ny genre. Ja. Det tror jag. Ja. Att det är. ja faktiskt. Jag jag vet ju inte om det kommer vara så, men nej. jag tror att folk kommer fastna för det här mm. och andra utvecklare kommer få upp ögonen för just det här sättet också. Ja, ja. Vilket jag tror kan vara fantastiskt roligt. Det, det tror jag också. Så det nej jag rekommenderar det starkt mm. verkligen. Mm. Det. Ja men häftigt. Ja. En en annan sak förresten. Det var någonting jag tänkte på ah? med med det här spelet som som du nämnde som jag också tyckte var lite häftigt. Och det var att när du bygger byggnaderna om marken är lite eh, tiltad och skev och sånt där. Ja, jävlar. Så fäller den ut ben så att du får stabila byggnader ändå, utan att det räknar ut. Det blir inte så där konstigt som det är i vissa spel när du sätter någonting in på en kant så svävar resten av byggnaden. Utan här så bombarar ner två stora jävla ben. Ja. <laughs> så och vilket alltså det är de små grejerna räknas. Ja, absolut. det det är så underbart att se såna att de ja. lägger in de små detaljerna. Det, ja, jävlar. Det aj jag gillar det mm. starkt och det ja. är mycket mycket ge såna små detaljer man hittar här och där. Mm. De har en asgullig oh, liten doggo. Ja. Ja. <laughs> Som du kan faktiskt mata och få att följa efter dig. Ha. Och sen när du integrerar med den så så har den att han faktiskt kan hitta saker åt dig. Mm. Jättehäftigt. Eh uh, nu när när jag streamade ja. så försökte jag Eh jag hittade en sån hund, jag kunde inte mata den. Nån nån ledning, jag vet inte vad som. I kväll, det är Early Access early som man får. Access. Precis. Ja. Och sen blev vi attackerade av fyra andra saker så sen sen sånt jag rörde på den hunden. Nej. <laughs> Nej, fantastiskt roligt spel. Ja. Finns fallskärmar och jump pads, men det är så Nej, grymt, mm. grymt, mm. Grymt, mm. grymt. Satisfactory. Satisfactory. Ja. Och det är riktigt satisfying att spela. Ja. To Fe spela ja, att to spela. Precis. Eh sen svensk, sven sen svenskutvecklat, det ja är skövde. Ja, precis precis. Så det är ju inte långt ifrån här. Nej, det är ju inte det. Det är ju faktiskt inte det. Sätt, ja nej, det det är, vi, vi vi tror på det. Ja, vi, vi tror, tror på på jättemycket spelet. på det och jag kommer helt enkelt spela sönder det. Ja. <laughs> det så så är det bara. Ja, och det är som sagt, det är ju relaxis nu så att ta ta alla problem som finns med den nya basalt. Ja, men det finns en hel jag har sett en hel del folk som har problem med med multiplayer framförallt. Ja. Kraschar och multiplayer eh ja. uh, är faktiskt ett problem, mm. men som du sa, early access, du kan inte begära att ett spel ska fungera 100% när det inte är färdigt. Nej nej. nej, nej. Det är det som är early access. Precis. Vi ger dem pengar till att kunna fullfölja projektet. Precis. Glöm uh, inte det. Nej, och det är det är ju det. Det det är ju det, det som är bra med spel som det här, det är att de har en plan. Ja, i man. Det är det som är det bra. Alltså de har en plan hur de ska släppa det. Det är inte bra ifrån man tycker att ja oh, men nu ska vi ha early access bara för att folk ska köpa våra spel och sen så behöver vi inte göra färdigt det. Nej, precis, för det finns ju faktiskt väldigt många såna på Steam. Ja. Yeah. Ja. Men som sagt, skaffa det här. Ja, skaffa skaffa det här, skaffa det här. <laughs> early access eh och grejen är tack vare att det är early access så ligger ju det bara runt 300-ringen. Ja. Och vi vet ju sen innan att alla early access access spel nästan alla. Ja. Brukar gå upp i pris när de väl släpps. Precis. Så vill man ha chansen att få det lite billigare kan man alltid köpa det i early access. Mm. Så att du kan få det du kan med största sannolikhet få det lite billigare och du kommer få spela det innan liksom du kommer få testa på det redan nu och, och få en sån här upplevelse som precis. som jag bara precis har beskrivit. <laughs> precis. Precis med liksom euforia i rösten. Ja, och det finns tre olika planeter just nu. Ja. Så att det inte är att alla måste spela på samma grej utan det finns tre olika och det det är en som har väldigt mycket grässlätter, mm. det är en som har väldigt mycket skogsområden mm. och det är en som är mer öken. Ja. Alla tre är helt fantastiska. Mm. Är det var en också en annan sån sak som du pratade om ökenplaneten där ja. som lite häftig. Jag gillar ju inte ökenkartor och såna här saker egentligen, Nej. men den här älskar jag. Ja för att de har inte gjort en klassiska öken alltså Sahara Nej. utan de de har, det, det ser ut som att den här planeten har varit vattenfylld vattnet har försvunnit och nu är det koraller så att det är sandbotten och mm. såna grejer istället Amen. vilket är ashäftigt och mina favoritfärger det är ju liksom rosa och lila seriöst ja. så det är såna här ja, saker ja. till och med solnedgången får hela planeten att bli rosa det är ju fantastiskt. Och och och, och inte skrikigt eller jobbigt utan jättemysigt och finrosa. Nice. Så vilket gör att jag älskar den planeten ännu mer. Ja, precis. precis. Och sen precis. kan du då även utveckla en paint gun. Jaha. Så du kan måla om dina byggnader. Aha. Så på den planeten är ju alla mina byggnader rosa också. Nice. Det är fantastiskt. Nice. Nej alltså grej nu att jag måste sluta prata nu här för ja. för jag kommer bara fortsätta måla på. Ja, men vi vi, vi vi säger satisfiedly spela spelet. Ajman. Ja. Det så är det. Ja. Och med det så tycker jag ju att vi bara kastat oss in i nyheterna, slänger oss in i nyheterna. Vi har fått en massa eller massa har vi inte fått. Vi har fått en hel del nyheter ifrån eh, GDC, alltså Amen. Game Developers Conference 2019. Eh och vi tar ju självkart inte med allting. Vi äh, vi har ju bara plockat ett och, en par grejer som vi känner att är häftigt. Mm. Och det är så också att det mesta som kommer ut därifrån är ju egentligen för folk som jobbar inom spelindustrin. Ja mer för utvecklare. Mer för utvecklare och sånt. Så att mycket av sådana saker har vi hoppat över också som vi tycker att ja, men det här speglar inte riktigt liksom konsumenternas eh, Nej, intresse. alltså den vanliga spelaren bryr sig inte. Nej. Eh, en av de få sakerna som jag faktiskt har med mig som den vanliga spelaren kanske inte bryr sig om är att eh, Games for Change har startat ett eh, samarbete ihop med Quay Capital och IX. Eh och de har startat skapat Games for Change Accelerator. Och det här är då basically ett hjälpprogram för nya utvecklare att kunna eh för folk som vill göra spel som har en positiv verkan på det som de kallar för measurable social impact. Och det är, det är ju vår ja, det de menar med det då är liksom spel som kan påverkade den den sociala normen eller vad ska jag säga? Ja, är oh, det man. Så till exempel jag skulle ta ett ex stort exempel är eh Hellblade eh, Senua's eh, Sacrifice som då eh är utvecklat med tanke på att man ska få mer förståelse för folk som eh du får sätta, sätta dig i skorna på någon som har eh, svåra jobbiga psykos eh, anfall och sånt där då. Okej. Okay och och sådana saker i ett spel som är en är en ett actionspel eller journey eller några andra såna här spel som kan liksom påverka och skapa en förändring kanske. Hos spelaren, hos spelaren. Nej men du lärde ju av spelet av du du spelet lärde dig saker om verkligheten. Ja, spelet gör att du spelet gör att du blir en bättre människa. Ja, du utvecklas som person. Precis. Det det alltså sån tycker jag ju är skithäftigt. Mm, och det här är då eh den här satsningen är då för att få fler folk att vilja göra såna här spel. Så att de kommer få hjälp. Exakt vad det är för hjälp de kommer få från de här företagen är inte helt klart lite oklart så där lite oklart men det vi vet är att de kommer få någon form av startbidrag de kommer få hjälp med networking och marknadsföringstips aha från de här liksom ja men från från folk med resurser för att göra det då ja men Eh och det är väl det vi vet ungefär om det då. Jag ville ta upp det för jag tycker det är en sån häftig grej just eftersom precis som du säger här att ha spel som kan som som man faktiskt sedan då kommer kunna visa upp till folk som inte förstår det här med varför spelar man spel men här spelar det här. Precis. Kom tillbaka till mig efter att du har spelat det här spelet och säg om du fortfarande inte förstår varför folk spelar spelet liksom. Ja, nej så jättehäftigt. Jättehäftigt. Riktigt häftigt. Och grejen är att nu kommer en riktigt rolig grej här. Ja. Det är ju så att vi har ju pratat i tidigare avsnitt mm. om streamingtjänster när det kommer till att streama spel. Ja, precis. Jag tror det var runt avsnitt 38 vi gjorde det. Mm, det, något sånt där. Det är lite svårt ja. att komma ihåg ja, när vi ja, har gjort precis. så här många avsnitt. Eh, ja, ja, ja. vi, vi vi nämnde flera olika som håller på med det här med med att vilja börja streama spel så att folk som inte har råd och köpa de här mm. 30-40.000 kroners datorerna och precis. köra ultra inställningar på AAA spel. Yeah. Ska kunna köra ultra inställningar på AAA spel mm. ändå. Precis, precis. Vil vilket är helt fantastiskt. Mm. Vi nämnde ju då Project Google Project Stream. Ja. Yeah. Gjorde vi. Ja. Yeah. Och nu har Google bytt namn på Project Stream. Ja. Yeah. Och presenterat det som Google Stadia. Mm. Och det är då deras nya projekt som ska vara <laughs> ja, nå streaming shout me, känns det är en streamingtjänst. Streamingtjänst, ja, precis. Ja men så vi redan har rapporterat dem. Och om man läser alla nyheter och sånt om ja, spel, ja. så är det här värsta hypen och vi bara, men vad fan, det här är redan rapporterat fast ett annat namn nu. Ja ja, det det enda de har gjort är att bytt namn egentligen för det är samma de visade upp då äh, Assassin's Creed Od Odyssey och Doom Eternal. Precis och, och på Project Stream. Så hade de redan det i, i sin betatest förr redan ja. att du kunde spela äh, Assassin's Creed Orig äh, Odyssey. Odyssey. Att... Det det är ju jättehäftigt att vi var så tidigare men ja. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, men i alla fall, om vi går in lite mer då på det nya Google-stadiet. Ja. Det nya namnet. Det nya namnet. Så är ju då tanken som vi sa, att vem som helst ska kunna. Och en grej som skiljer Googles sån här tjänst från flera av de andra. Mm. Det är att flera av de andra är antingen låsta till en konsol. Ja. Så nu. Ja. Eller låsta till PC. Ja. Men... Googles mål är att du ska kunna göra det här på precis vad som helst. Mm. Du ska kunna köra 60 FPS topp ultra inställningar 4K på datorn, på surfplattan, på mobilen, på TV:n ja. och vidare och vidare. Ja. Det vilket är lite ganska insyn. Mm. Och en av grejerna som ska hjälpa det här är ju att de har 7500 noder mm. alltså servrar över världen mm. som ska hjälpa till att få det här till att flyta och funka. Ja. Mm. Vilket är jättehäftigt. Går häftigt. Ja. Och de jag har aldrig riktigt kopplat det här med teraflops. Nej, inte jag heller. Men det är någonting de gör för att mäta kraften i och eter konsoler och dylikt. Precis. Till exempel så har ju PS4 Pro, mm. den har nästan 4 teraflops kraft. Ja. Xbox 1:an har 6 teraflops kraft. Ja. Stadian nu då ska ha 10,2 teraflops kraft. Den del. Det tyder ju på att de de har ju med servera och teraflops och allt sånt där skumt då som egentligen vi inte bryr oss om. Ja. Så har de ju kapaciteten till att driva det här. Ja. Vilket är jätte jättehäftigt. Mm. Men det finns ju ett bekymmer. Mm. Och till exempel när vi betatestade så nyss streamingtjänst precis så hade vi problem här hos Ultrafail med mm. connection. Jajamän. Eh uh, och Ultrafail har ett speciellt bredband. Ja, det är lite det är lite wonky. Jajamän. Och sen men vi testade i studion precis. och här i studion har vi fiber. Ja. Och det var wonky här med. Ja, här har vi 100 100 fiber så det ska inte vara något problem egentligen. Ja. Sen tog jag hem det till mig. Ja. Så sitter på ett jättekast gammalt ADSL. <laughs> mm. För att jag bor i en väldigt gammal kåk. Ja. Och det flöt på. Jättebra. Jajamän. Så så det är intressanta frågan här. Kommer folket världen över ha tillräckligt bra uppkoppling ban bandbredd för att kunna driva det här? Precis. För att okej okay då att du kan köra det på vilken dator du vill. Mm. Men du måste ju fortfarande ha Ja, ett bandbredd äh, som jajamän. klarar av det. Ja, men. Så när det det ser ju jag fram emot och verkligen se mm. för att det här är ju på väg in i beta till Europa och kanske till och med Norden. Ja. Det det det ryktas, det ryktas om att Sverige ska ingå i det här. Det är inte verifierat ja. men det ryktas och en sak vi vet om när det kommer till teknikvärlden över och spelvärlden över mm. är att där är Sverige kända. Jo ja. Så att vi det, är ett land där folk vill testa saker. Det är ju så det är ju så att Sverige har lite hamnat i den här positionen att vi är ett väldigt väldigt bra land att testa saker i för det första väldigt väldigt många av oss är engelskspråkiga. Ja i man. Eh och sedan är det väldigt bra att testa för att vi är vi är så pass stora men tillräckligt små för att göra saker på en testskala för att se är det här hållbart. Ja, så precis. De är tillräckligt stora men samtidigt det är inte lika det är inte så jobbigt ifall det skit sig. Nej. Så att det, det det vi har hamnat i en väldigt bra position på det sättet då. Ja i ja, men Eh, och det är jila jag. Ja, ja, jag med, jag med. <laughs> så det ska bli jätteroligt att se om vi kommer få få testa det här också. Mm. För att jag är jätteintresserad av att testa det. Nu har ju jag en en setup som klarar av de här spelen. Yeah. Men jag har vänner, jag har familj och dylikt som inte har det men ändå vill spela dem. Mm. Så för mig är ju det fortfarande jätteintressant att kolla upp och forska i så att jag vet om jag kan rekommendera det här till resten av familjen och mina vänner och dylikt. Precis. Så det och sen hade ju vi på tal om att vi har pratat om såna här saker i tidigare avsnitt. Ja. Vi hade ju till och med cheese här i ett avsnitt. Ja. Swedish cheese. Ja. In, inte Mr. Cheese, inte Mister cheese utan Mr. Swedish cheese. Det är olika cheese, det. personer. Precis. Som pratade om Envidas streamingtjänst ja, som han har testat som flut på väldigt bra för honom. Ja ja, han namnade det var idag. Ja hej man. Så ja, nej det det det är roligt att alla de här olika streamingtjänsterna är på väg in. Mm. Det är lite tråkigt att det bara är Google som syns. Ja faktiskt. Ja. För att ja jag menar om vi går vidare på nyheterna. Ja, precis. Så så så jag menar till och med det det är skitcoolt. Så. Ja. Ryktet är att det det är ryktet som ni tänkte inte nyheter det är, nyhet, är ryktet. Det är ett rykte. Walmart du ska slängas in i Streamings. Ja, ja, de ska också börja med att du kan streama spel från Walmart. Ni ska ska ha en egen tjänst då. Ja. Och det här ryktet är skapat av US Gamer. Ja. Eh uh, vilket gör att det skulle kunna vara sant. Skulle kunna vara sant. De säger även att de åt det har anonyma källor inom Walmart som red som, som säger att de redan har pratat med utvecklare och publishers. Ja. Vilket då krydda på ryktet ännu mer. Ja, jamensan. Och det, alltså Walmart det är antagligen ingen tid som kommer handlar för oss här i Sverige eftersom Nej. det vi pratar USA ja. men det är ändå fantastiskt roligt att en sån varuhuskedja ger sig in i gaming streaming. Ja, det det det känns som att eh, ja men Coop skulle ge sig in ja, i Ja, precis, precis alika. Alika liksom. Det är ju bara what? Nej, jag, jag, jag tycker det är skitcoolt. Ja, det är ju fantastiskt. Sedan så i det avseende vi pratar om det så pratar vi också om att både Amazon och eh, och Verizon håller på i att ge sin i den här tjänsten också ja, då för. Jo precis. Så att det är ju väldigt många helt precis. Och det, det det mitt eh inte inte jag vill säga inte någon risk eller så men en sak som jag tänker då är ju jag tänker lite samma sak som med streamingtjänster för film nu. Det har börjat pappa upp alldeles alldeles för många så att de kommer liksom strypa sig själva på något sätt. Åh ja, alltså det det, det det nej det är ju en konkurrensfight precis som allt annat. Ja men det är ju så att, att... vilken är bäst? Vilken ska jag gå till? Jo men precis, jo men precis så är det ju men samtidigt så känns det som att det kommer bli bestraffande för konsumenter. Just eftersom du måste, ja men nu måste jag välja de här spelen eller de här spelen eller de här spelen eller de här spelen. Nu måste jag ju då ställa en motfråga på det. Här. Ja. Vad är skillnaden på det och välja konsol? Ja, det, det det är inte så det är inte så det är ju stor lite stor skillnad. Nej. Det det det, det jag menar inte, är, det jag jag menar välja att PlayStation och deras exklusiva spel. Ska jag välja mm. Xbox och deras exklusiva spel? Jo. Jo mm. så så känner jag kring den tanken. Jo jo, du visste det så men jag tänker, jag tänker ju jag tänker ju mer som att ja, jag vet inte riktigt hur jag tänker. <laughs> nej, men samtidigt nej. ja, alltså för, jo det för, kan det, det, ju... det kan skada konsumenterna men samtidigt kan det hjälpa konsumenterna. Mm. För det är så jag känner om jag jag jag syndligen någon förut liksom att med med videostreamingtjänsterna men nu är det lite så där att ja men nu började det här dyka upp och det här dyker upp och det här dyker upp. Jag har inte råd att skaffa alla de olika streamingtjänsterna som jag skulle behöva för att kolla på alla de serierna. Nej, så, att det, inte. så att det så att det jag med med streamings just med streamingen nu då det jag är orolig för i streamingtjänsterna det är att de de har varit jättebra för att ta bort stora problemet som folk har haft att ha liksom piratkopiering och så vidare. Ja i mån det har de har hjälpt jättemycket för. Oh ja. Nu känns det som att de kommer skapa det problemet igen med ju fler såna här de de har och ju fler saker som blir liksom exklusiva till den här grejen som Disneys nya nu och de, DC:s nya eller Warner Bros nya. Det du nya säger nu är att de gör samma tabbe som TV-kanalerna har gjort. Precis. För det är ju också ett jätteproblem och och det är ju det här att de olika paketen med TV-kanaler, mm. filmpaketen, yeah. du vet Nu, nu har ju inte jag haft tv på många, många nej, år nej, nej. så jag nej. vet ju inte hur det ligger till. Men förr var ju det typ tv-tusen-paketet ja, och digital ja. paket och sådär. Precis. Och alla hade olika grejer och det mm. kostade olika. Du kunde mm. skaffa alla men det blir svindyrt. Ja, precis. Så det är ju en anledning till att folk börjar ladda ner fulkopier av filmer och dylikt och serier precis. och sådär. Precis, precis. Och sen som du sa kom streamingtjänsterna, Netflix blommar upp och sådana här ja, grejer. Och ja. det går ner i ja. piratkopieringen. Ja, precis viket är fantastiskt ja. men nu är det ju som du säger då att nu blir det så mycket olika känster igen ja. så att man har inte råd med dem och Nej. alla ska ha sina exklusiva saker ja. och det leder ju till fildelningen kommer tal ju öka igen G gissningsvis ja och ja frågan är kommer mm. det bli så med uh... med spelen i framtiden nu också ja. att vi har sett att det har börja bli det kommer börja bli bättre men det jag känner är att när när det kom streamingtjänster kom till liksom serier och såna saker. Då var det liksom ja ah, men då var det Netflix från början. Och sen så började små andra saker liksom började känna på vatten lite ja, grann. Precis, de börjar känna på vatten lite grann och sen så blir det fler och fler och fler och fler och fler. Nu känns det nästan lavinartat redan från början från det här för att du har ja. liksom det är väldigt många som kommer ut och ska vara de första liksom. De ska vara ute i, liksom i start precis, i startskottet precis. här. Men det är förmodligen för att det är en väldigt, väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt bra idé. Ja, och en sak som jag kommer att tänka på om man går tillbaka i tiden, mm. det var ju det här den här doren på EA. Ja, ja, ja. Så jag pratade om så sa att nej men nu i framtiden så kommer det inte finnas några konsoler, man kommer bara ha tv:n. Ja. Alltså det här är ju möjligheten tror jag. Ja ja, det här är första steget. Ja. Absolut. Och visa att och skratta åt honom. Idéost ja, inte. Ja, men jag jag jag tror fortfarande konsoler kommer alltid finnas. Ja ja, alltså jag, jag tror fortfarande det på hela den här ä, även fast jag tycker jag det här är en väldigt väldigt bra idé och var precis så som vi sa i det det alltså ja. när vi pratade om det att det är klart att vi hoppas på den framtiden. Ja, det är ju fantastiskt om man kan bara ha sin vanliga TV och spela AAA-spel på precis högupplösning. Precis. Det är okay. ju det är ju som till exempel nu nämnde vi 4K med med Google. Ja ja. Deras mål de har redan gått ut med är att mm. de ska gå upp till 7500k. Ja. Det det är ju otroligt. Det går jag kan dens tänka mig så stora upplösningar. Nej. Så det ja, mm nej jag alltså jag jag jag, jag tycker det är en rolig utveckling mm. och jag är jättenyfiken på att följa utvecklingen på det här, men samtidigt så är det ändå lite skrämmande. Ja, ja, men ja. visst är det så. Ja, himla. Eh, uh, och vi får vi, vi får helt enkelt se. Ja, vart det lede till. <laughs> och vi kommer följa det med spänning. Så kan Oja. vi så kan vi säga. Oh ja. Ja. Vad har du för rolig nyhet nu då? Jo, det är ju så också att under den här tiden som vi haft nu så har vi också det väldigt känns väldigt mycket saker som vi rapporterar på igen här nu. Ja, precis. Eh och det är att Steam de lägger till nya social features i år. De har gått ut och det har vi också rapporterat på tidigare. Det är också, Där... också fantastiskt för det är också en så här stor nyhet ja. nu och vi ja. bara så här men det var det, det var jättelänge sen vi rapporterade ja. om det här. Vi rapporterade på det vid årsskiftet eftersom det var då de kom ut med det. Ja. Eh och då nu har de då gått ut med lite mer detaljer om det. Ja, jämnt. Så att nu är det den här events eh sakerna som vi pratade om att den skulle komma ut. Det är alltså jag tror att det heter Steam Steam events tror jag de bara kallar det för. Ja, enkelt och bra. Ja. Och det är alltså att på där du har alla dina nu har ditt spelbibliotek så kommer du kunna när du trycker på spelet så kommer du kunna se att ja ah, men här har vi olika events som kommer hända i spelet. Typ tänk eh, Monster Hunter World till exempel att du kan ha direkt där när du när du liksom kollar på i ditt bibliotek så kan du se ja men nästa vecka så är det eh Archtempered Sola Magnus och komma och sen så kan vi även sätta in eh, på minneser Ah. om eventen när de ska komma så och de kan du även koppla ihop med din eh, Steam Guard grej i din i din, din telefon så att din liksom telefon påminga till när du ska när, när det börjar närma sig ett event i spelet och så vidare. Det har haft ett sånt typ la jag. Och du kan du kommer även kunna liksom de här eventen är inte bara event som kan ske i din i spelet utan det kan även vara community events eller uppdateringar eller turneringar eller andra sådana saker som ja, är man. liksom Ja men som du kan välja och koppla ihop med. Det. Och du kunde även koppla ihop det med, eller du skulle kunna koppla ihop det med så här sociala sociala medier och eh, även kalendrar i telefonen så att du skulle liksom kunna direkt importera det i din typ Google kalender och såna där saker. Ja, det är ju jättehäftigt. Jättekul. Eh och sedan så har de eh även liksom att eh, Steam Steambiblioteket ska få ett facelift. Och jag tyckte att eh, det faceliftet som de ska få eh, är eh, påminnande om såna bibliotek som vi ser på andra ställen typ EA och Epic och, Epic, och Nitro så så att man man när man börjar tänka det var är ju liksom att alla de här uppdateringarna som de har skrivit att de skulle som vi har rapporterat på tidigare då som de har skrivit att de ska göra under 2019 det känns väldigt mycket som att det är att de de börjar sätta sig klädnar lite grann runt de faktiskt börjar få konkurrens då måste du ju faktiskt börja tänka om på grund av Discord Nitro och Epic Store och EA och, och Xbox Nej, det, nej. det är en stark konkurrens om och för speciellt med tanke på att alla har bättre priser än ja. vad Steam har. Ja, men det det roliga med detta är ju att hade du sagt till mig för ja men för ett år sedan när vi började det här det här liksom att Ja, ja men du kommer förmodligen om om ett år så kommer du sitta och tycka att eh, att eh, Origins är en ganska bra tjänst. <laughs> jag skulle bara skratta åt dig. Ja, men jag med för att origin var fruktansvärd för ett år sen. Ja, men de har verkligen stepped up their game sen dess så att det det är, det är samma sak jag känner så här att skulle någon sagt till mig för för ett år sen att om ett år så så kan jag garantera att du kommer gilla Epic Games Store bättre än Steam mm. så hade jag bara mm, nej, nej, nej. nej nej men jag kan ärligt säga att jag börjar gilla Epic mer. Ja. <laughs> Så att, och som som precis som vi sa här nu det är fler och fler företag som det var också en annan nyhet som var nu i veckan det är att massa andra företag har börjat eh, liksom skaffa exklusivitet på Epic. Ja, precis. Och bland dem var nu kommer jag inte ihåg vad företaget heter men det är de som gör Dontless. Ja. Så de har gått över till Epic helt. Ja, vad var häftigt. Ja men sen. Det det gäller jag att höra. Mm. Eh, när vi ändå är inne på Epic ja. får jag, får jag bara sänka in här. Ja men. Att eh, Steam får konkurrens. Ja, hör det. Är det. det är <laughs> nu har nämligen Outer Epic Games skapat partnerskap ihop med IGN Humble Bundle. Ja, just det. Ja, ah, just det. Som har varit majoritet Steam Games. Ja. Vilket inte kommer vara längre för nu ger sig Humble Bundle in, eller <laughs> Epic in i det här också. Ja, så du så vi kommer börja få Epic Game Store spel mm. via Humble Bundle också. Det roliga med det är ju också att Epic har ju också ett samarbetet med Twitch på det sättet. Så ja. man har fått massa gratisspel via Twitch till Epic. Ja, men och du får även andra saker mm. via via Twitch Prime som ingår i spelen och sånt då. Ja men. Så alltså grejen är att när i Steam, step up för mm. nu nu får ni konkurrens. Ja ja, ni måste nu, nu måste de verkligen och det det är väl det vi ser här nu med de här liksom potentiella som kommer och jag hoppas ju på att det här är ett sätt för dem att ta sig i kragen. De har ju fått lite ny konker eller ny eh de har ju fått lite nya saker nu om att de de har ju jätteproblem med att folk inte ogillar deras sätt att tänka på censurering och sånt att de inte censurerar så mycket. Ja, ja men jag förstår det för de har ju massa rent av groteska speltitlar i sitt bibliotek också. Ja men. Och det det är alltså grejen att du har inte någon åldersgräns på själva Steam då är ju Nej. åldersgräns på själva spelen på Steam. Ja. Så om jag sätter en 10-åring vid Steam och den surfar in på råporr. Mm. Det är klart att jag blir upprörd. Ja, när, när, när varje gång den kommer in på sådana saker så frågar de ju om dina liksom siffror där. Och du får bara klicka ja. Det är, det är Nej. Det är inte alls svårt. Precis. Nej. Så jag förstår att folk är upprörda ja. för att de, de har alltså ja, porrspel på Steam. Ja, det finns ju alltså Och då nu snackar vi inte Lisas ut Larry på rospel som vi, som vi diskuterade tidigare så det bra, nej, utan alltså, nu vi snackar, snackar liksom vi ren, porr. Äh, ren ren påre liksom. Och och det tycker inte jag man ska ha i en sjukvårdstjänst. Om du ska ha det i en mm. sån tjänst så får du lägga det på ett sätt som skyddar den yngre publiken mycket bättre. Mm. Det, mm. det det det fel om jag säger att man inte ska ha det. Nej, nej. Det så så det var inte det jag menar. Nej nej jag förstår jag nej. förstår vad du menar. <laughs> ja. <laughs> men jag vill bara klara göra det utan ja. du får lägga det på ett sätt så du skyddar den yngre republiken från ja. det för att vi har ju en artennorsk gräns på sånt. Ja ja, men så har vi det. Ja men och då får du se till som företag och, och hålla det. Ja. Och det har ju de varit lite halvdåliga på. Ja. De har varit lite halvdåliga på kval kvalitets kvalitetskontroller på sina spel i allmänhet kan man väl säga. Ja, en Ett grej som hade varit underbart, det hade ju varit om de tittade över alla de här early access-spelen som aldrig släpps. Ja, eller alla de här eh, asset-flipping-spelen som finns. Alltså folk som bara har köpt in assets och gjort massa skräpspel bara för att folk ska köpa dem väldigt, väldigt billigt och de ska tjäna pengar på det. Ja, jajamän. Ja, nej, ja. som vi sa, step up nu. Step det är dags att skärpa er. Dags att skärpa sig. Dags att skärpa sig. Men när vi pratar om oskärpa uh, sig. Ja. Yeah. <laughs> det är jag med mina fina yeah, övergångar. Ja, det går bara Nintendo har gjort något otroligt. De har gjort något otroligt. Det det jag trodde jag aldrig de skulle göra något sånt här. Nej. Men de tillåter ett annat företag att göra ett nytt Zelda-spel. Ja. Yep. Och det det du vet när jag jag kunde nästan inte tro det när jag läste det. Nej. Det de Nintendo som håller så den hårt i sina titlar. Ja. Yeah. Det, det det är sjukt. Det är helt sjukt. <laughs> Och det är nämligen Brace Yourself Games. Yeah. Skaparna bakom det rytmiska dungeon crawler spelet Crypt of the NecroDancer. Eh, ett fantastiskt spel. Vad är det egentligen? A Crypt of the NecroDancer, det är det är ett musikspel som är rytmisk, precis som du säger, Jajamän. men det är också ett dungeon crawler. Ja. Så det är från en top view, så du rör dig i ett gridbaserat eh uh, ja en gridbaserad dungeon. Aj man. Och allting rör sig i takt till musiken som är. Ja. Och om du håller takten till musiken också så håller du eh, om om du säger att du gör lite attacker mot fiender Aj. så bygger du upp en combo och ju högre combo du har desto mer guld får du från fienden som du dödar. Aj. Och combo håller du bara så länge som du håller dig i takt till musiken. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är ju jättekul. Och det som är så coolt med det här då, ja. Det är ju att det nya Zelda-spelet ska vara i samma anda som som Necro uh, Dancer. Men det är till och med till och med jag skulle nästan vilja säga att det här är mer ett Crypt of the Necro Dancer som kommer till Hyrule än vad ah. det är ett verk av dem. Alltså för att det, du du är den här Crypt of the Necro Dancer huvudkaraktären som tycker i deras trailer som de hade ja. så var det så här att om du tyckte att åh jag, jag hittar ju inte ut ur den här dungeonen vi måste komma ut ur den här dungeonen och så kommer de ut och kommer ut i Highru istället. Ah, det var häftigt. Så det verkar vara så och Aj, sedan man. så kommer man då kunna spela som både Zelda och Link försto jag som i ja. den här och eh de hittar eh, en av de sakerna som jag tycker är helt fantastiskt med Crypt of Necro Dancer att det finns en karaktär i den som är försäljare. Ja. Uh -huh. Och du kan veta att du kommer börja närma dig försäljaren för att du hör en operasångröst som okay. sjunger med i musiken. Ja. <laughs> Och den verkar vara med i det här också så det var ju helt fantastiskt att höra dem sjunga sälta musik det var Aj äh, vad häftigt. Underbart. Ja det, det det här är ju det här är ett sälta jag ser fram emot. Ja, det det det är helt fantastiskt och att att eh äh, att de har släppt att de, på att låta dem göra det. Ja det är helt otroligt för att jag tror berätta mig om jag har fel här nu ni som lyssnar på det här men jag tror inte att de har släppt att äh, liksom göra i alla fall i sälta IP sen CGI-spelen. Nej. Åh det är ett bra tag sen de -ja. kommer ett sådant. Liksom, ja men det det är det jag säger det, det är skitstort. Jaj, superstort. Det kan vi snacka att Nintendo har skärpt sig. Ja, men. Det nej vi gillar Nintendo och utveckling och Microsoft utveckling. De har alltid lägga in Microsoft mm. där i Nintendo grejen. Nej, men sen. Eh Och på tal om det. Ja. Cuphead. Cuphead. Precis. Kommit till Switch. Ja, men. Men Xbox Live support. <laughs> men land annat Xbox Live achievements. Det är helt sjukt. Vad är det för tid vi lever i? Ja, alltså jag har alltså grejen att jag tycker Capt är fantastiskt roligt. Ja. Jag har inte PlayStation. Nej. Jag har inte Xbox. Nej. Jag har Switch. Ja. Äntligen ska jag få köpa det till Switch. Yes. Det är som jag har väntat. Ja, det är helt fantastiskt och att det kommer finnas med precis det, precis som du sa här nu det är ju det här Xbox Live support grejen. Det är en annan sån sak som jag hoppas verkligen att att Nintendo kommer ta till sig för de kommer ju kunna använda Xbox Live-delarna precis som vi pratade om i en annan eh, episod för en månad sen här. Det är att man ska kommer kunna ta bara vissa delar utav Xbox-grejerna. Så tänkte jag, alla de här spelen som vi har nu, vi skulle kunna få achievements på switchen någonting som jag lite har saknat i många spel ja. som jag spelar för ja, jag är, är lite av en achievementjägare. Ja, jo man. Så att eh äh. det är ju också en sak. Det glömde jag helt och hållet av mm. faktiskt. Sea of Thieves ja. har en hejdundrande massa achievement ja. som låser upp nya saker i spelet för dig. Ooh. Ja. Kul. Bara säga lite i efterhand. Ja, ja, det är ju riktigt häftigt. Ja, jo man. Så vad det är också att den 30 april som eh C-Teams eh ja det gjorde vi. Ja, det gjorde. Vi. Ja, bra. <laughs> och Kappad ja? 18 april. Ja. April blir en bra månad. April blir en bra månad. <laughs> Mars var en bra månad. Nu kommer april och blir också en bra månad. Jaje men. Det, det känns det känns precis som förra året där som hela året bara kändes så varje månad kändes som att det, det är för mycket. <laughs> ja, precis. En annan jättehäftig grej ja. som det är lite rykte, lite sanning. Mm väldigt häftigt. Ja. De har hittat Chrome, Google ja. Chrome. Ja. ja. De har hittat att de har börjat integrera Switch kontrollerna i i Chrome. Ja, det det är rykten. Ja, ja, ja. Det är rykten. Ja. Vilket jag tycker är jättehäftigt. Det är ju skitcoolt. Var, var varför gör de det? Eh, äh, vet man. Ska det med. bli ett samarbete mellan Google och Nintendo också? De de skulle båda skulle tjäna på det. Otroligt mycket. Ja men speciellt och Microsoft blandas in där med. Ja, ja men. Eftersom de ligger ju redan där. Mm. Och när vi ändå pratar om alla de här samarbetena och sånt där och att folk behöver stappa upp, vi vet ju också det att Humble Bundle som vi pratade om här tidigare Jajamän. har också ett samarbete med Nintendo som de håller på att testa. Precis. Så det är allting Alltså det det går åt rätt håll. Allting går åt rätt håll. <laughs> det gör verkligen det. Ja, alltså nästan allting går åt rätt håll. Nästan allting ja. Det är bara Sony också som ja, ska... ja, vi är lite lite irriterade på Sony. Ja, lite det... faktiskt. Inte så. Har du några andra roliga nyheter? Jag har bara jag har faktiskt bara en sak till att ta upp. Ah? Jag är ensam och det är att jag kollade lite på jag såg jag tror att det var Game Reactor som hade fått spela 20 första minuterna utav remaken på på systemchock. Ah. Och jag ser så fram emot det här. Det ser helt fantastiskt ut. Att det eh, jag, jag kan jag kan jag kan inte vänta. Det är för det är för lång tid kvar till för första kvartalet 2020. Ja, det är det. Så att ja, jag vet inte. Jag som tur är som vi sa här nu så kommer ju verkar det som att hela det här året också kommer fyllas med otroliga spel som kommer ja, komma så att Ja, alltså vi kommer vara så upptagna så så, att, så att jag kommer vara så upptagen fram tills dess att jag men systemchock är ju nu när du kommer ut igen här nu då, så vill jag ju inte prata för mycket om det för att det saker saker så här men det är det är första gången som jag tror att jag nästan bysa på mig över ett spel. Ja, okay. <laughs> det okej. Det har du det. Ja men. Eh andra notable exceptions förutom det då är ju också AVP2. Ja. <laughs> När man satt i mörka källare med för headphones på. Ja, fast vi började ju AVP1. Ja, gjorde vi. Jajamän. Och bara det alltså jag kommer jag jag flyger ur stolen. <laughs> ja. Herregud. <laughs> det det är ett skrämmande spel. Oh ja, oh ja. Eh, det var din sista nyhet. Din sista nyhet. Då drar jag av min sista nyhet nu. Yes. Ja, i män. Eh uh, vi alla känner ju till det här konstiga företaget uh, Disney. Ja, de ja, lite är ett litet litet företag som ingen, sådär, ja. ingen vet om. Ja men precis. Ja men. Det det ryktas ju storheter Aha. gör det. Och det, det har, har varit ett rykte om att uh, Lucas Arts ska börja göra spel. Vilket inte är intressant. Eh. Jag vill bara demontera det på en oh, gång. Ja, fan. Lägga locket på det. Okej, ja, ja. Men jag vet varför ryktet kommer och jag vet vad det gäller. Oh. Ja. Det är nämligen så att Lukas Film Games. Ja. Oh. Ja, ska börja. Aha. Inte göra spel, Nej. utan de har anställt producent, assistentproducent, brand marketing, mm. coordinator, brand art coordinators mm. för att de de har lite problem med Star Wars franchisen för att eh, vissa företag <körkör> EA har gjort bort sig lite. Mm. Så det här teamet ska nu i framtiden då hjälpa till och styra saker som har med Star Wars franchisen att göra ja. som Disney tillåter andra företag att skapa. Som till ah. exempel då EA hade det, hade det här teamet funnits innan så ja. hade inte EA:s Star Wars tragedi antagligen hänt. Nej. Så det är sånt som det här teamet ska vara med och stoppa och hjälpa till med och förbättra och Ja ja, de ska liksom vara de ska vara som en kvalitetskontroll precis. på de olika spelen som de får. Ja, är man, så att vi Star stöd. Wars fans kan slippa bli rasande när de kommer med såna tabbar som vi har gjort. Faktiskt. Och det det tycker jag är fantastiskt och det är ett sätt att trippa upp Lucas filmingen, mm. Mm. vilket gör att kanske i framtiden kanske Disney kan öppna upp det för att faktiskt börja skapa riktiga spel. Igen. Om in, om inte annat så lär du ju ha i och med det här ryktet då så lär du ha blivit ganska stor bass inom eh, de communityna som som precis, gillar såna här saker. Precis. Så att eh, och du, du du nu nu söker ju inte folk här. <laughs> i studion Nej. men men du sa ju och det var därför du satte locket på mig en gång här jag ja, förstod, jag, men... förstod jag nästan så att jag jag satt och nästan dog. <laughs> ja, jag började ja. prata om det. <laughs> ja herregud så att att ifall Lucas ifall Lucas Arts skulle starta startas upp igen det det hade ju varit en det, dröm. Det, det var drömmen. Det jag ja, håller med. Jag det... älskar deras spel. Ja. Och det alltså No, ja, nej det, ja. det, det det har varit det har varit. Jo, jag, jag kommer fortsätta ha lite försöka ha ögonen på på Disney mm. och Lucasfilm Games. Mm. Se vad vad som utvecklas. Jamen. Men jag är ändå nöjd över att de ska börja övervaka tillverkning av Star Wars saker. Ja, det det är ju precis samma sak som vi pr pratade om här med med Metroid Prime 4 för ett tag sen. Ja, att Nintendo faktiskt har börjat gå in och kolla och göra väldigt starka quality controls. Ja, det är ju faktiskt flera företag som har börjat skaffa specifika team för sådana saker. Precis, så det det jag tror att det är väldigt väldigt väldigt bra för konsumenter. Ja faktiskt. Att, det det är, det, är, det är ju kvalitet. Ja, och det är de vi representerar. Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> faktiskt. Det, är så, det är så det är. Ja. Eh, ja. Det var faktiskt min sista nyhet. Ja, och min sista nyhet för har vi tagit också så att det är ju det är ju det för det här avsnittet. Ja, och det sicket fantastiskt avsnitt det blev. Ja, jag tycker det är helt jag tycker det är helt fantastiskt. Det passar ju väldigt bra också att det blev så här för att det här är ett årsavsnittet kan ja, man säga. Ja, och det allting är perfekt. Vi är jätteglada. Solen skiner, det är blå himmel, det är jätte det är gött ute och vi har en fantastisk podd idag. Ja en fantastisk podd då. Den är också faktiskt lite längre än vad den brukar vara också så att ja, det är amen. lite special på det. Vi hoppas verkligen att det är fint väder och sånna avsnitt är släppt också. Det hoppas vi. Det ja. hoppas vi. Men vi har är väldigt bra här inne vi sitter och spelar in i alla fall så hur ska vi säga? Ja jämmen. Ja jämmen. Och jag hoppas det är okej okay med allihopa att vi nu har börjat släppa avsnitten midnatt mellan söndag och måndag. Ja precis. Jag hoppas vi verkligen. Vi hoppas det verkligen. Eh vi vet inte så mycket om nej, varför. Nej, det, det finns, finns en anledning. Det finns en anledning. Men det får ni veta senare. Ja, när när det kommer. Precis. Och som vanligt hittar ni oss på sociala medier. Ja. Och på Bisreese sida? På, ja, vi precis på på podcastbra.se. Ja, i man. Och ni hittar oss annars också där där man hittar pods. Där man hittar Sveriges gladaste poddar. Precis. <laughs> på alla de här liksom apparna och sånt som ni brukar hitta saker på. Ja, i man. Vi ja, vi vill tacka Bistrit för att vi får vara i deras lokaler och ja. spela in den här fantastiska podden. Och tack alla underbara lyssnare för att ni stöttar oss hela tiden. Och tack till alla som skriver till oss, vi blir väldigt väldigt glada. Vi säger det här i varje, varje avsnitt men det är för att vi verkligen verkligen menade Ja. Och vi vi är så glada varje gång som någon skriver eller kommenterar på inlägget eller kommenterar något av spelen som vi har pratat om. Vi tycker att det är helt fantastiskt att se. Ja, alltså, det det värmer ända in långt in i hjärtat alltså. Ja, je man, prata med oss, kommunicera med oss. Vi tycker det är jättekul. Ja, och precis som vi pratar om i varje avsnitt, vi finns på Mabajas Discord. Ja, je man. Det är där vi hänger hela tiden. Ja, je man, och känner ni att nej men alltså jag är inte den här som tycker om att prata direkt så där. Alltså man får använda Discorden till att skriva och chatta också. Ja, bara du, vi du har jättemycket. Ni måste inte logga in på voicekanaler och och prata. Nej, vi har jättemycket chattkanaler och det går jättebra och bara vara där och lurka också för vi slänger ju upp gratis, gratis spel, spel och sånt. Alpha test, beta test och såna här saker. Ja, jamen så. Så vi rekommenderar hoppa in och ja. det är som som ultra fel så det är okej okay att lurka också. Ja, jamen så, det är helt okej, okay, det är helt okej. Okay. Ja, jamen. Och med det så vill vi väl avsluta det här avsnittet. Bra. Ja, det gör vi. Ja. Game, Game over, man! Game over!